لم تنى انك ان صل عليم الحكيم منګه د قران کریم د فهم د زدا کولونو د پارا اصول س قواعد بیان اول ولومبه آداب د قران کریم من بیان کلو چې د قرآنی کریم د زده کولو د पारा مخکې ساده پکاج دي بیا د غین وروستو تعریف د قرآنی کریم موضوع د قرآنی کریم چې قرآنی کریم په کومه مسله زیاد بحث کوي او حکمت درارېګړو د قرآنی کریم او اسماء د قرآنی کریم بیان کړو نننی سبق کې زمنګ بیان د دې دې چې قران کریم د چا سره بیان کړي چا سره خطاب کړي نو دو دوه قسمه د الله بیان کړي یو هغه دلا چې هغه تابعدار او منقاد د الله ز پیغمبر پاک وي دوی هغه دلا چې هغه ناخرمانه ای غیر منقاد وي نو غیر منقاد ناخرمانه دلی سلوړ وي یو مشرکین دیم یهود دریم نصارا او سرورم منافقین منقاد خو مؤمنانو تابعدارو او غیر تابعدار چې نافرمانو نزد الله منل نزد پیغمبر منل نو هغه سلو ډلې وی یو بایکی مشرکینو دیم پای کې يهودو درم نو سوارا سرورم منافقينو دو ټولو نامخ کې ولمبې مشرکین مشرکین دایتا مشرکین ولوي مشرک صغت اسم فاعل لا پماند شک کون کی سرا بره هزار جوړو ان کی د الله صدا په صفاتو کې د مخلوق د مخلوق هغه صفات د الله راوالي او مخلوق له ورکی هغه ته مشوي کوي شین کاف مشرک دالف او د دا شرک نو وتله ده شین کاف ک معنا ده یی صداره ده برخدار او قران کې شرک په باد لو غسلم راغله نفس برخدار وي صداره او دویم قرآن کې پمانه د اصطلاح سره دی شرک چې پمانه د برخه سره راغله نفس برخدار ولیکه دا زم ما خور دی دا زم ما اصدار دے ما سره پجیدات کی دکان کې کاروبار کې ګاډي کې پټی کې اذاګه شپنی ما درې ما خلک زما کې اور کې خوری په کاروبار کې نو نفس سے هغه تا برخدار وې شنو کوي القران دا لفظ د لغتو 15 ځې قران ذکر کړي چې نفس برخدار په کاروبار کې هغه جایز انسان ځان سره شریک کاروبار کې پټی کې ګاډي کې بهار کې مداغا سمنا نوی دا, دا پیز بار دو لغت سره لیکا سورة تینسا پینزمہ پارا اوگو ریتا سو دول سم آیتا سلورمہ پارا آخر دو سلورمہ پارے دول سم آیتا آل تاکی شرپ پمانا تا برخداری سر دیکھا اوگو دایت دا تین مند, مند آیات فاین اکسرو فاین کانو اکسر من ذالکا هم شرکاو فی السلسو کچر تاوی دا خور اورور زیاد ددینا دی اونا زیادوی خور اورور فا هم شرکاو فی السلسو نو دای برخدار دی پدریمکی نانا چی دای مشرکان شیوی دی پدریمک کلتا که بود شک داگا مانانا که دده که معنه لغوی دا فاهم شورکاو فی داد قرآن حصول لی چه داد توو پیجنن چه کم زده که شرک معنه لغت سراد آغا ده کم زده که شرک معنه استلاح سراد آغا ده فاهم شورکاو فی سلسو نداب رخدار دی پدریمه که دارنگی صورتیان عام یو سل یو کم سلوی اختماعیات ایک سو انتالیس نمبر آیت دی سورت انام اتم پارا سورت انام ایک وقالو ما فی بطونی ها زهرنامی خالصت لذکورنا و محرمن علی عزواجنا و ایکم می تتن فهم فی شرکا اگورا کچرتو باداملا کچرتو باداملا بچه با پیدا شو عمل نفهم او با دی خوراک د بچه گی شرکا برخدار بیا با نارینه و زنانه و تو داگی گوخ خوالا پونشه فهم فی شرکا نوبا دی پدی که برخدار برخدار بو طول با موزکر با پیدا شو نگوخ با خوالا طولا نارینه و که مونس به پیدا شا او اغا با ملشوا اغا مادا سخی کٹی نو داغی وقع با خوزم خوالده خیر املا لور دی پیدا شی خوش جونده پیدا نیشی نو شرکا برخدار پا خوراک که داغی دارنگی زی پا دی قرآن زکر که دا مانا لغویوه لکه سورت رومه یوشتم اپارا اتوشتم نمبر آیت دی سورة تیرون اتاویس نمبر آیت دی التکیم پمانا دا لغت سردازی شورک آیات نمبر انتیس یوشتم اپارا زربا انفسکم من انفس زربا لکم مسلم انفسکم حل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فاننفوا بیان یاللہ تاسو ته مثال د جنسه تاسو نه تاسو د نښونو د جنسه تاسو ته الله مثال بیانای ایاشتارې تاسو ته په اړه دا رسنه چې مالک شوی خیره تاسو من شرکا تا صبر خداره الله وی چې کوم ستا غلام دي ستم کوم ستا هم مزدور دي نوکر دي نوتی شریکه فی ما رزقنا کوم جیداد کې چې درکړې مون تاسولا فانتم فی سوا تاسو پای کې برابر نوکر خپلې د خپل ورور نه شریکه ځان سره جیداد او کاروبار کې نو هندو دیتا توا حا کمرাজি دو دیر شمایت سورۃ الزمر کمرাজি یو کم دیر شمایتا دا 15 ز قرآن ذکر کئ شرک په معنا د لغت سره نسبتا بڑا برخی برخي خور خدارنګ ايو شرک په پیتبار د استلا سره قرآن چې د شرک راکئ نو دا د لغت راد نه کئ قران کریم چې د شرک رد کوي او په شرک قباحتون بے بیانې نو دا پشرکی اصطلاحی باندې شرک اصطلاحی دی ته وې چې د الله کم صفات دي اگر اواله مخلوق لور کې ځکه الله اسباب او یو کار کوي او مخلوق او پاسباب او کار کوي نو دغه صفات او مالک الله دی چې به غونو او ریدل بِس ترغول دل بیغپوت لل بیلا سنونی نیول دا کار د چاده د دبول عزت اوس دا راواله دغه صفات او دغه مخلوق لور نو دغه صفات هدا الله خاص الله پورې دغه تا مخلوق لور کو نو ته مشرک شوي او دا کار ست د شرک شه په نو عمل ل... او دا قران کریم ذکر کړي چزاو یو کار کوم په اسباب او مخلوق کار بغیر اسباب او مخلوق کار کوي بغیر اسباب لیکن سوره اعراف 179 سو مې نمبر یا تو ګورئ نه هم पारा سوره اعراف یوصل سلون نبی ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم پشکا کا کا سانچتا سو تلا مدد शिवाय بيدالانا باندې گاندی تاسو غوندي الله وستاوندې بندره وي فدعوهم نو څرګېږي ريتا رامنچ शिवाय ريتا په لسته دی نو جواب دې درکې دې تاسو ته زه چې تاسو څرګېږي جواب دې درکې کرا ان کنتم صادقین کي څرېېتا سريشتني نن مخلوق څرېږي فلانی, و فلانی او فلانیہ هغه ته आवाज کوي نو ته په کومه طریقه هغه ته आवाज اوستا او ستاسو خبره بواب دي مالا جواب درکول شي الہم ارجلیم شونه بیا آیات زیرا تل خبيري تل کوي پای الله و ته چو ته आवाज کوي نو تهش تجدا سدا شي عملهم ایدیاب تشونه بیا یادی رلا لاسو ندی چنی دل کئی پایی حامل دربانی ہوگی ام لهم آیون یکسرو نبیا یادی رلا استرگ دی چنی دل کئی پایی ام یسمعون بیا یادی رلا غبون دی چوری دل کئی پایی اللہ وید دی اسباب تزا محتاج نیما او مخلوق چی اوکار کئی نو پدی اسباب بے کئی نو چیزا محتاج نیما دیاسباب ته پکار کولو کې او هغه مخلوق ته د دي صفات مالکو چا اغا او مالکو ګرځاو چې هغه محتاج دي او ته وینا هغه اوري بی اسبابو هغه ویني بی اسبابو هغه نیول کوي بی اسبابو هغه تلل کوي بی اسبابو متاسوق شرکو کو دغه صفات دا چا په خاصو الله پورې بغیر د اسباب او یو کار کول داد دا الله صفوت اگر صفوت تا روان استیدو اگر د مخلوق لور کو اگر د جونډو لور کو پیرانو تو لور کو ا دی ملو تو لور کو حنو تو دی, دی نه چاواز کی فرانيا نو داد تارو رشن کو کو او په دی باندې وا با ها قران دلایل پیش کین داسب نه پریدی نو کولیدو شورا کا کوم او قران کریم دا شرک اصطلاحی یوصل یوش په تزايا ذکرکه سوزای 161 زل یو د پاسه اته شری زله دا دوم نه قبی ہونا کاره شیریخه علاوه زما صفد مخلوق لرکه ما پوره خاصه چې تخ پل جیداد کې ځان سره پل رون نه شریک کې پخپل بیپار کې پخپل کاروبار کې پخپل دکان کې پخپل نوکرې کې ځاس د خپل ورو ورو پلان نشړي کې ازما په بادشاهات کې ازما په صفاتو کې مخلوق شړي کې ظالما پوه شکنه سنده په الله خپکی وره یو شلته وی چې ادګه تاسو په دې بچي کې پلانې شړي کې مارکې کې نه کې ویتاو خو ته هم باندې الزام ورګاو مرکه یې بد غنه هغه خنه غره او کوته په دې صفاتو کې ده الله سره شریک ده الله به نغوس کېږي سوچ وکړه کار ولې کدي بچی کې تاسو سره ګوره فلانه شریک ده ګوره ها کله کله هغه شرکت کاوه ولې دغه دې کې پرې وږي نه وې په سما باندې ټوړو ورګاو په سما باندې الزام ورګاو داغ را باندې ورګاو نوته پدې خپکیږي چې صفاتونو د دوالو یودي او چې د الله غ صفات مخلوق تورکه او صفاتونه هم جدا دي ذاتونه هم جدا دي ها نو الله په نه خپکی هم په نه خپکی ګورول دا شرکه هر دوی وژنه قبیح او ناکاره شی او دا قران ذکر کړي یو زینا زده او سوزونه د نړۍ راوړم چې د شرک په وجبان دي د انسان ټول عمل حبته شرک یو داسې ملکه بيمار ده چې الله باخنا نه کوي په شرک نساء کې دوه ځای ذکر کړي اتسلو اختیامات د صورت نساء وګوري 48 48 یو سره اوس مل له مولا اگر بنسخه باور وې <وئی> ملاداشرک دی د ساترسو ګټکړې بشر ته وشره دی شتول مامور لوي شیخونه دی مره اوج د هندستان کې به اوشر دوله سره حلوي شیخونه او شرت وګوره چې شتول لوي شیخ ریخه سم نمبر یاد ده 48 ګوره اتسلويخ النساء نسا زما پارا ان الله لا یا فیر او شرک باندې اوس بیان کو دا کم شرک دی شرک استلاحی ان الله لا یغفر اشرک به بشکلا مافिने کای چې بر خدای پیدا شي د الله سره بل څوک چې د الله سره بل څوک شریک کړي شي یی صداع کړي شي صفاتو د الله کې او هغه مرشو په دغه حالت د تعالی چر بخنن کای اوس پوښ وکړه د الله صفات روانهستې د مخلوق ل ورکه الله سری مخلوق برخدار کوه په سفاتو د الله کې د د مشرک شو چې د توبو نخکلهمر شو نوته بخ کې کهتهته لیرې بخ واړ لا یافررو آیا شکه و یافررو مادو نظرې کارې من شام او مافی کوې دا ګونهو چې سواله د شرک نه دي چاله چېکو غجو. شرک نه نور گناهونه د کړیږي کذا الله خوښ شي نما په دې کې او خوښه نشي نو د هغه مناسب بدله سزا درګي لګا ډيرا ایوزل باید جهنم نو باسي چې شرک کنه او د شرک معافي نشته ها چې مر شو و مې یشرک بالله فقد افترا اسم دا آیه د دې سورته نساب یو ګوره 100 سورہ نمبر 8 یوسل شپالسم ان اللہ لا یافرو ایشرک بی و یافرو ما دون ذالک الی میشا بے شک اللہ معفی نکئی شبرا خدا جور شی شبرا خدا بریشی شریک رشی داللا سبب لسو داللا په صفاتونو کېره مخلوق داللا سرا برخدار کو تمشرک شوی دا کار د شرک شو او په دې حالت کې مر شوی او توبه دې نو لا یاغفیرو کله سره په سړی خلک د ګونا په خای د واگان کې جنازه کې لا یاغفیرو بخنه نشته لا یاغفیرو ای ما د نور زار کادمای انشاء ذو دیشو دا رنگې د سورته آل عمران 13 پېټه نمبر آیات مخکې وګورئ تاسو قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ نَادَا إِلَّا اللَّهُ وَلَا شِرْكَ بِهِ شَيْءَ دریمه پارا سورته آل عمران 13 پېټه آیات اے دی کتابو اے مولیانو لا شیعوی خبرتا نن مولا راجینو تو ارے خبرو تلاجب ہو در نی راجی دیکھے گھٹا رشتا نقصان دیکھ قدام صلح سے کی نقصان دیکھنا لا کلمت سوایم بین و بین کوم اللہ نابدہ اللہ شمو با عبادت نکودی چابید اللہ نا مخیر والا وی نبیدہ مجھے کہ کینہ الله نعبد الا الله ته به شرم کو شاله کنه ګورو د څه کېده شاته شوی سمې ما شاته سمې نو صاحب دا کیسه داید راله آیاتونه راله یو خدای خو ګورو ما الله نشرکا الله نعبد الا الله شو به عبادت کو دی شابه د الله نه ولا نشرک بی شیء دا آیات دې جناب لي سلام په خطوتو کې بلېګا بادشاهان او تا ز روم بادشاه ته چې خط دی کله او پايک همديات دی کله چې کسرات یک مخدي کله او حضرت قام دایا ته پکيري کله ولا انشرک بی شیا انو برخدار کو د الله سره یو شه د الله په صفاتو کبا مخلوق نو برخدار کو دته مدارک دی کړي اي او زير نبی عز ال سلام او نو یثار السلام به شریک الدول الله صفات کی نو چی انبیاء شریک الدول د الله سره په صفاتو کې نشته نو د انبیاء نه علاوه نور مخلوق څنګه د بر خدار کوي او بیا املو لا نو شرک بی شیا نو بر خدار کو د الله په صفاتو کې د الله سره یو شی دارانگی سورته انامو گورے انام یو سل یو پنزو سیادتے قل تعالو عدل ما حرما ربکم علیکم اللہ تشرکو بی شیعا قل تعالو عدل ما حرما ربکم علیکم و آیا اتم انام ایک سوی آیات اراشي اولولاي چې اولولم اسه حرام کړی تاسو رب تاسو تاسو رب تاسو دا شی حرام کړی الله تشریکو بي شه جنابا برخدار کوي په صفاتو د الله کې د سره یو شه د الله چې کوم صفات دي نو الله په صفاتو کې به سره مخلوق برخدار نه جوړوي نو الله صفات دی بیاسباب او کار کول او د مخلوق کا صفات دی پاسباب او کار کول نو د بیاسباب صفات او صدا چې دا د الله خاصو دغه تا مخلوق نو ورکو نو دا راشه شرک او بل خلکو یې مردا شرک ستوي شرک دا شرک نه دی دا شرک دی یې مصدر دی شرک دی دا وای واورا چې د الله کوم صفات دي هغه د رواغه څخه مخلوق نه دی ورکو لکه الله بغیر اسباب او کار کوي یو کار بغیر اسباب کوي مخلوق یو کار کوي په اسباب او سوجټونو نتوچو اوس وې د اووري ته چې وې د امداد کیږي ته چې وې د نیول کوي ته چې وې د फायदा او نقصان ور نو دا به اسباب او دا کار نه دا دا چا کار دی الله الله دا هو تا بابا پی تقید دا ورته متشرک شدار شرک ده و بزدید شرک پس پوژکه ما او تا یو کار کو مخا مخده گزار ورکی ندلو کی تو وی ها لارشی اسباب موجود دیکن او چدی دک دی نشد د لاواز کوم چاله کلا صدا کارو کولو چا دوازو کارو څنګه قا دا هو اغه صفات د خدای ما اغه ل ورته دتروړه شرک سو پر شعر له چې د اسمانه سبب شنه دا کوجی دک کشیز ده چې الله کوم صفات دی مختص الله پورې هغه صفات د مخلوق پورې نه ده سورته النساء تیر شو شپږ درسمه یاد د سورته النساء وګورئ واعبد الله ولا تشرکو به شیا توحید من د الله واعبد الله پینځمه پاړه شپږ دې ببد الله بالاله تشرکبی ش تودو من دله عب توې دله والله تشرکبیشي آمشر کوې دله سره یووش دله په سفاتو برخدار م جوړې په مخلو کې نې جوړ والله تشکوبی ش اما جوړې په سفاو دله کې دله سره ی سورت یوسف وګورئ یو کم سلو وختم آیات دي سوره یوسف حضرت یوسف علی السلام چې کله تقریر کوي ديالسمه پارا سوره یوسف واتبعت ملت اباء ابراهیم او اسا ما کان لنا انو من شیعہ ما تابدار کردہ دیدن دپلارانو دی دی دی زمان زمان پلاران سوکو ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام ازتمن نکنیو مشرانی دیو جن حدیث کرازی الکریم امن الكریم امن الكریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم خپل عزتمند یوسف علاوه عزتمند یعقوب علیه السلام نکی عزتمند اسحاق علیہ السلام او نکی عزتمند ابراهیم علیہ السلام زکه وی الکریم عزتمن زید عزتمن عزتمن زید ابن الکریم ابن الکریم, امن الکریم, امن الکریم را روان په اغی سوې ما کانلنا انشرکا بالله من شی ندی مناسب منګلدا چمنګا شرکو کو دال الله سره یو شی دال الله صفاتو کې الله سره مخلوق برخدارو ګرځو دا مناسب ندی ها دا دنګي سورته حج ګوره شپږشتمنه بر آیات د سورته حج اون اویشت پارا امبیا حج ولقد بوع وانا واذا واذا بوع وانا دابراهيم مكان البيت ولسمه بارا حج 26 ايت واذا بوع وانا دابراهيم مكان البيت الله تشرك به يا کا چزی ورکړم ابراهيم عليه السلام دا زف بيت الله کې په بیت الله کې مې إبراهيم علي سلام ته زيوړ کړو په دې خبره الله تشריק بي شها چې نبا برحدار کې ما سره یو شي ما په صفاتو کې ما سره مخلوق برحدار نه جوړي پیسيوسس کې الله تشריק بي شها نبا برحدار کې ما سره یو زما زم ما په صفاتو کې دا رنګي ورپسې صورتي نور ګوري شپک <شپاق> پنځوسته آیات د سورۃ نور ا اتلسمه آیات نمبر 55 دی منځه پنځوس دی آیات یا بو دوننی دو وعد الله الذين امنوا منکم و عملوا الصالحات لاستخلفنهم في البلاد من قبلهم الله المؤمنان صلواوده کړی دا در واده اوصله الله کړی دي یو لا استاخلی ف نهوم ف د خاامغه پاتې بکووم د پهمکه کې ستاسو نسل ستاسو اولا د دنیا کې پاتکومه ستاسو چغې او ستاسو شاگردان د دنیا کې پاتکومه او موومهده څګمه چې پوخواي پاتې کوي او دویم والا یمک کې نن نه لوم دی نومون ل او تاسو د دینبا تاسو د مضبوطو ما اغه دین چې پسند کړی دی ما اکه دین چې ما غوړه کړی دی په غې باندې مضبوطو ما الالم مضبوط پاتې کی او درین ولایوبدلنوم منباد خوفم امنا بدل بکم دایلا را امن بدل درکم پس دایرنا ولایوبدلنوم عالم وروړ نون تاکید سره ټوله لوري په لام سره لا یستخلفنهم ولا يمكين لهم ولا يبدل لهم خامخبد جانشین دنیا کې پرې دم ها مخبد مزبوطوم په دین دارې ها مخبد د لا بزدوما په امن یربدن امن بزدوما خو یو کار بکې یابودوننی لا یشرکون بشیا شی عبادت به با کئ زما زما توحید به معنی کئ زما توحید ای اوال دین umano لا یشرکون بی شیء نباب رخدار کئ ما سره یوش لا خدک لا یشرکون بی شیء نباب رخدار کئ په صفات زما کئ ما سره یوش نن مخلوق عالم ده ټول د الله سره ګډ وډ پتن په تل لګی لا یشرکون بی شیء سورتی ممتحنا دول سم آیاتو گو رئی اتوشتم پارا سورتی ممتحنا آلتا موئی چکر بیعت کئی ممتحنا دول سم آیات داتی وشتم پاری یا یوہ النبیو اذا جاکا الممنات و یبایینکا علا اللہ یشرکن باللہی شیعا اے پیغمبر کلا چې داشی تاسو ګمومنانی زنانه او بیعت کیږي تاسو په دې شرط چې نبابا برحدار کې دا الله سری اوشي دا ورته چې بیعت با سره کوي چې دا الله په صفاتوبه الله سبب برحدار نه جوړوي علا الله یو شرکنا بالله شیام ولا يسوقنا ولا يذنينا ولا يطعنا اروو بیا ذکر کئ دا نقصان دی قران کریم ذکر کئ چې شرک خود دی نقصان وګړه د شرک چې څوک شرکای ها رو دا شرک انجام داده شداغه جهنم زیره عملے برباد دے سزا کو خیر اس تو خیر انشاءاللہ انه من یشرک بالله سورۃ مائده دعایا انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیہ الجنه وماواه النار یقین اند شاندار اے چاچ شرک کو دے اللہ سزا اورے سے جنت پہ حرام دے وے رو روزے فلاخو حال جنت ربان حرام ذکره چه عمل دی نشتا ولو اشرکو لحبتانم مکانو یعملون صورت یا نعم اتسی نمبر آید چه در شرکو صدا صدا عمل برباد دی ولو اشرکو لحبتانم مکانو یعملون ضرور که من صداگانی خیلی نشاله دا خب مش نمونه خروعالمه و دا یو سل یوش دا یو شپته ځای قرآن کې دا ذکر کړي ما دا غن یو سوزینه و خولل چې دا سه قرآن ښې کوم رات چې قرآن په شرک باندې نه پشکم شرک باندې کې په شرکی اصطلاحي چې دا الله صفات رالی لوي مخلوق لوي ورکی انسانانو لوي ورکی جناتو لوي ورکی پریانو ته ورکی نورو صفمت ورکی نو دا انسان شرکو کو اس چھا مشرکان چدی گنا چکشوا نو دی بچرتا اللہ نہ مانن اللہ نہ منی مشرک خلقوی کنا وے مالا مشرک وا دے اللہ نہ منی ابل یوم کہ ناس دو کسانو باس کا وے مالا شرک وی خلق ک مشرک یا خلق و مړه داګه دې که څوک خدا او ورو نو نوماس نو رغونو نه ما کوي خدا دروغ او شرک دي زه شرک دي نه شرک دي دغه څه خبره آله کا دروغ کو خو اغه الله سره نه خدار کوي تاو د شرک مانو په جنا نن سبع اج مفتی مفتي و خو یاره نو سباب خلق څه خشي ټول خلق شرک دي دروغ وي د دروغ شرک نو ما قره که ماه خبره که غم ده ها نبیه بول چه ده شیری ده چه ده خبره که مصیبت ده دروگو ته شرکوی شیر شرکوی خلق الاغانه که شرک که خلق دروگوی شرک کوي ماه ده نده شرک نده ده گناه ده رو شرک قرآن چه کم ذکر کره ده ده قرآن پوسولو که نو شرک آقا ده چکه الله صفات روا لري او کیو بغیبت کی اللہ خالق مخلوق لري او ته او پدروغه او په ضيبت کې دا الله صفاتو نه خلق مخلوق لا نور کوي ديبان ځان پوهه کوي مشرکان چې دوی شي نو د خالق نه مانا الله رازق نه مانا مدبر نه مانا مشرکان الله خالق مني چپه دا اوروال الله دی رازق کونوال الله دی مالک د هر یو شیز د فایده او د نقصان الله دی مدبر زموار الله دی دا هر یو شیز نو چې دا مننه بیا او ته مشرک اوس ګوره قران د دې خلقو مکی دا ذکر کوي زنه ګور روډه قداه ما ته کوي اوس په باقیده د قران د شر جړه اوس قران کو لاوي د مشرک ته ته جړې غي چې مشرک ویسه تا شرک ویسه تا د له کا څنګه چې قران د دې وضاحت او تفصیل کړي حغورا سوره مومنون اتلسمه پاړه وګوره سوره مؤمنون اتلسمه پاړه چې مشرک ویسه تا آیات نمبر چورس سی اتل قل من الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون اویا پیغمبره دی مخلوقتا دی چا په اختیار کې د ازمکا آوازو که چی دی ازمکا کیو سیگی کی دا اختیار دا چاکی دی نسا یکولونا لیللہ زردی چوائی بضید دا الله اختیار کیږي بیا ته پوسوکا قل مرضت بسماوات سب او رب الله العظیم سوو دے پلون کې د اسمان نو او سوو دے پلون کې د عرش لوی دوو اسمانونو مالک سوګ دے د عرش مالک سوګ دے, سو دے نو مشرک وو یې سې یقولون لله سنی ورو دے زرد مالک منی بیا ته پوښتوک کولمن بيديه ماده کوته کله شينا وا د چا په اختیار کړي اختیاردار یو شي د اړ یو شي اختیارمن دی هو یوجيرو ولا یجارو عليه الله پناور کړي مخلوق او مخلوق الله لا سو پنا نشور کولې خپل پناور کړي نو کدا ته پوښتوک چې پناور کوولو واه سوګ دی اختیار د اریوش څوک د نمشرک بووی سېقولون علی الله زده چوایبدای الله الله د دې سزونو مالک دې دا دغه سورته عنکبوت سو لقمان وګورئ تاسو سورې لقمان یې وشتمه پارا سورته لقمان تاسو کې روم لقمان آيات نمبر 25 25م ولئن سالتم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض كتपोजی کلی د یمشرکین چا پیدا کړی استم او زمکه الکده د خالق د بڑا او د خطه سوق دی لایقو لن الله نخمغه وایبد الله خالق د برا او کتابه الله دا رانګي سورت روم ګورئ ته سورت عنكبوتو سورت عنكبوتو ماشا الله ساري کتابمه ايات نمبر 61 ګورئ اخر وروکو 26م پارا سورت روم انكبوت ايات نمبر 15 ته وَلَاِنْسَالْتَهُمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَسَقَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ قَتَ پوزُو کردی مشرکینونا چاہ پیدا کردی برا اخکتا داسمانو دزمکو خالق سوکدی وَسَقَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ چاہ کار کردی نرس پونگمئی دا نرس پونگمئی تا بی کردی وے محمدا وایبم مشرقین اللہ دا خو الله په ذکر دی ک مشرکین او الله خالق مان چې خالق الله دی مدبر الله دی ارزق رسوله الله دی دریش په تی بیاو ګورې ولا انسان ته هم نزله من او کته پوزو کړی دی مشرکین او نا سو ګورې د برنه وبو بالان ورونه ولا سوګ دیو وايا بالارذاب من بعد موتيا نو تا دکی په دی بالا ځمکه فزو شواریدینا نو مشرکین سوې لیکو نن الله نو ها مها وایبد یلا که د دې زمانه ته پوسکی الکه بارا د سن نه کانې رولا کیکی د دربار نه کانې یوسا او پا کوئی کی گزارکا چتا کوت باران کی یا او کرنی کی پا دیوان باران کی زیارت نکانی یو سو کوئی کی گزارکا اللہ و غصشی اللہ و بارانو کی دا خدا اغا مشرکینو مکیدن و خوا اغا مشرکین دین ناکارو دمکے فقرانوی بیائم باران و رو رو والا زمان لما خالق زمان د دے زمان خالق بلګنی باران و رو انکے ها مخلوق حیران دي تړه دا زه په ذکر کوي دا ونګي سوره زخروف نه مها يك ومرشي ولا انسانتهم کته پوزګر دي نمن من خلق سماوات و چاپدکریه سمونوز من کي نو ليقو لا يقول لنا خامها واجب الله الله پیداکری زے لخالق او رازق او مالک او دا فل منی چې دی مدبر دلول میکارونو ذمہ وار کریس بلسو کی نو سوره یونس راواله یې 31 نمبر ایت یو لس پارا 31 نمبر ایت اوس مشرک دا صداخ کی ها لک اسپېچ یوشعون زی یوموس سنډیو او زوویو ته نو درو کړی اوستا تا شرک جره کولاوی چې مارا شرک اوستا داو گند داو عمل گین عمل دیم دا دا شرک سالا اوست گورا ما شا په فا قرآن منگ نوے ویرے امم پا دیم اسیبتونو کی کتاب قرآن دا سی کتاب دے دا بالکتاب نخیخا یو دیر شمایاتو گورے قل من یرزق کم من السمائی والارد واسو رزق درکی تاسو تاد براو درکتنا رازق سوک ده یو ام مئی ام سما و لب سار. سوک ده مالک ده غوگونو دسترگو دکانو او دلندو جمعوار ده سوک ادره وما یخ رجل حی من المئیت وما یخ رجل مئیتا من الحی اسو کباسی جونده ده من نا. اسو کباسی ملی ده جوندینا ده ملی اگئی نا جونده چرک بچه او د ژوندۍ څرګینا ملګری وباسي د ژوندین سن نا ملګوب او د ملوبو نا ژوندۍ بچې پرهیم کې پیدا کی د شین تهغه نا د او چدانې پیدا کی اکول ا ها او د خرمانې هغه اډو کې څنګه وڅیډه د شین بوټینا او دا غوچ اډو کې نا دوچ دانې نس په دا کې شنتې غاب دا څوک یې بیا وې او موندبر الامر سوق تدبیر کوي د کارونو دا تدبیرا د شپې او د ورځې د غم او د خاډې د ګرمې او د سرزې د خوا د بد دا پیدا کولو د ملکو له تدبیر او فیصله سو کوي تپوسګه پیغمبر دې مشرکین نه نه فایقولو ناللہ نظر دے چوایب مشرکین اللہ دا اللہ مانا مشرکینو تدبیر وعنی الله اوس اللہ واسم سوئی البسائی کی مولی سے بکری دی یو دن مرون اعداء هم وین سرون اولیاء هم اگر ابتد مشرکینو داقی دینم خبرنو يرسلون اولياءهم فزخايد دولسه مسپاش پالسمکریکری وی تخ پولو معاونینن دوستاںن امداد کئ و یدمرون اعداءهم اخپل دشمنانن تدبیر کئ اولیاء راضی او دشمنان تبا کئ مشرکین وے چه تدبیر و اعلی سوک دے مدبر سوک دے خالق بلند و دے کانو ذمہ دار دمنل ژوندے د ژوندینه ملې د وڅ تیغ نار شینه او د شن تیغ نار اوجه اډو کې دا نه دا سکو باسي الله او مشرکا دا نه اقرار نو باوی چې د دین مشرکین او قداغ مشرکین موازنه وشي او سره پرته یو یا منو تاس هم قبر کې وشر مورو زمو خو ډیر خوکه ده تاسو دا کې می خې دی کدی خلکو بیا د پنجاب کې دا او بیا د سنديان وکیدو ګورې الله دې دهمو کی او بیا دا خفزولو شو په دې علاقه په دې ګرونو سمو باندي سخر خلق پیدا شید دین رسایکې د قران درسونه کې خلق صورت تیارو ګوندونو کړهتو چا ها جوړاګی جوړ کړو چا کټونو جوړ کړو چا ها سجول کړو قبرونو زیارتونو څو ټاول نه به اور کول اواز ده شه په ورو اغه مشرکینم دا کار نه کم حکم چې د زمانی مشرکین کوي اسوه چې د دې زونو مالک ټول الله ګاڼه ذا بیاو ته مشرک ولې وي یا مشرکان نشو چې د دې ټول صفات او مالک هغه الله ګاڼي او منزونم کوي دا نه منزونم کوي منزونه کوي کنه منزونه ملالذي او داسې منزونه کوي چ سم منځونه کوي قران داغېد منځونو بیانوم کوي سوره ته انفال ګورې 15 دې شمایا ما کان صلاتهم عندل بيت الا موقا وتجدي ما وتامن په پلو پټو کې کو او داغې منځونه په بيت الله کې او قران وای ما کان صلاتهم عندل بيت الا موقا او تجدي الله وې کداغې منځونه په بيت الله کې دي خود آغی ده دا منزونو داس حالت دی لکه پشان ده شپیلو او ده تالی والو سنگا چه ده تالو و هلو ثواب نشتا سنگا چه ده شپیلی و هلو ثواب نشتا لود ده داس دا عقیدی والا ده منزونو ثواب نشته اگر که کیپ بیت اللہ کی منزونو کئی دیمو مولیه لکوی احل قبلہ خود ایکنه منزخو کئی کنه وَيُقْرَؤُونَكُمْ بِبَيْتِ الله كَمْ كَيْ نُذَارِ دُونُ دا مِثَال داسه لیک شپېریوالو تالیوال د تالو د شپېرو ثواب نشته نُذارِ د مونږون ثواب نشته یره حج به نکاو قران و... قران دا آیت تخصیصه کې چې حجیم گاوه ها عجلت سقات التوبه 19 نمبر آیات مجد الحرام ع گردشوي تاسو وګور کول حجانو ته حجانو وي وګور کول نورا اجعلتم ثقاتل حج وي امارهل مجد الحرام کمن امانه بالله واليوم الاخره سرداغین حجونم کول عمرم کوله ها یبا حجونم کول عمرم کول خو کېديشي قسمونه قسمونه بالله خالل دې زمانه موږ ماشومان او یو مشر سره یو غاغانې سرهولې منځېبی کړي وو خو والو په دې خاص په دوم نو خوځا ان اکبر کستوي ولګه د لويزانو پنجرایکا د لويزان په نوم باندې ده که د لويزان په نوم باندې حالا که دلوی زوان پر قسم ده ما تیخ پلاو ده شیخ بابا پر قسم کن بایی ده کار بدا سی شیخ بابا دلوی زوان ده قسمونه با قولن آغا مشریکین دا غی قسمونه صرف و صرف در لح ده پارد قرآن وی سورت انام یوسن نهم و اقسمون بالله جاد ایمانم او قسمونه که پارلا مضبوط قسمونه چ قسمونه کئ په واخله تعقیب کئ نو قسم د چا د پالکئ پالابان قسم کئ د دې زمانه په پرانی بابا بشي په پرانی پیر بشي داغه پنځه اداکا داغه لاسلاکا دا داغه پونم باندې قسمونه دی رغه او داغه قسمونه و اقسمون بالله جاده ایمانې ایم قسمون غری پالا مضبوط قسمون اگرکه مشرکانو او قسمون پچا فالل قسمون پالا خولل د دې زمانه الله دی بهانا یوهکه دې شغی جمعه تون جوړولنا نه نه جمعه تون هم جوړول اولسه ما یاد د سورت توبه وګورئ لسما پارا ما کان للمشرکین ایامور مساجد الله ی شاهدین علان فوسهم بالكفر وجوبتون جورول فلاوین ندیم مناسب مشرکین لرا چې جوړې دي جمعهتون ده الله او مشرک له جمعه جوړول سبب کار دي ظالم لا چاغه پخپل ځان اقرار د کفر کوي جگدې نه جوړې مشرک جمعه ته حابتت اعمالهم وفینارهم خالدون عمل برباد دی جمعات برباد دی نه خبري پور کې باندې شي چې جمعات جوړه نه څوک دي جوړ کوي انما يا مر مساجد الله من امن بالله ويوم الاخر مؤمن موحد جمعات جوړږي چې پاتې شي وي ثواب دار مشرک و عمل تباد دی نو جمعات سره جوړ نو ګور جمعاتونه جوړول کول منځونه کول قسمونم پالا خلال نو چې دا ټول کارونه په دې کې وو موږ ته څنګه شرک و بیا د دې شرک څه شی وو ها نو قران وای داغه بیا او مشرکان ول ویلی شي وي وی مشرک او چې ایمان او شرک یو کړي ایمان مېمرولو لا اله الا الله لا اله الا منزونا و روجی نفلونا عدیفہ شرک بھی انکار سورة یوسف یو سرش پکم آیاتو گورے ایک سو چی نمبر ہے سورة یوسف وما یومنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون وما یومنو او ایمان دلالی زیادہ دین پالا مگر سر دیمانه شیری کم کئ پوشکنه ایمان پوشکن ادا لا اله الا الله محمد رسول الله شرک ادا حد لویان پونم منښتا چيلي گړپيسه کدا کارو شه داغه پونم منښتا شرک ادا هغه داسې کی شرک ادا فلاني له اور وسهګا نو دی لا اله الا الله وی او دی خوای به داغه پونم منښت داغه لکه ابو جال چه ده خانه کعبی خلاف نیو ده دیم آغا وویم لبا ایک اللهم لبا ایک لا شریک لکا لبا ایک ده ده غیمان ده پا اللہ حشر که ده الا شریک لکا تملکهو وما ملک او سمو مالا اخ سخو اللہ کئی خو نکنه دی نیازه بینا دغه او دی اوریان مبلغ له کنا سي اختيارا کولایسه ک لیگ لیگ د ک دل له چکه په دا اشیا د موږدار ک دا د گندک که نه خو الله دا نه خیر نو دا اشیا چې د لیگ لیگ او دا دقه وخه ده الا شریک کنده ک شي ګروټ ک ها ارسي منزونه عبادتونه نو یو دا چې ایمان او شرپ یو کای دویم دا چته به ویني اغي دعا الله نه غوالي ها دعا حمد اغي الله نه غوالي هغه مشرکان دعاګانم د الله نه غوالي چې موږ به الله تزه نزدې کو سورته زمر درمات د در دويشتما پارا سورته زمر معنا بودهم الا يقربونا ال الله ظلفا منګا الله تزه نذیکو د دې اولیاء په وجا الله تزه نذیکې دعاوې غواري وجب پکې سوب نټې منس کې اکولې رانګې سوره تی یونس اتلسمات و یا عبذونا من دون الله مالا يفقهون ولا زرون ويقولون ها شفاؤنا عند الله عبادت خدای دې الله کوي دا چې عبادت کوي مشرکین چې مارک د فایده او نقصان نه دي فایده او نقصان نشي رسولي وی فایده او نقصان نشي رسولي خدای زموږ شفاره صلی الله علیه و سره کوي کنا مونږ دی ته وایو وایقولونا ها اولای شفاءنا عند الله د زموږ شفارت الله سره کوي مونږ دی ته وایو د زموږ سوال الله ته پیش کوي صدق شبانه شي ګډور شو دم مشرک لونبه شتې شروع کیږي دلته شروع کیږي په اورې دم مشرک لونبه په اوره د شرق هغه شफारس دی چې دا زمونږ شफारس کوي الله ته شروع شو اوبه چې دې شफारس کوي نو شफारس به کېږي قیامت کې ان شاء الله رسو سورته توبه سورته فاتحه کې تفسیر سره پدایږه شپګس آیاتونه هم د قران کریم نه چې شफारس کوول وایو سورګې ا زغیب په اون په 15 شتونه دی شفاعت قیامت کې شفاعت ب ال کېږي چاله اجازه ټکی شفاعت ب هغه سوکې چاغه د دنیا نه نیکمل او په توحید ترې شفاعت ب هغه سوکې چې پیغمبر پاک شفاعت وکي او الله اجازت اجازه کړي او الله زغانه خوشاله او قیامت نو قیامت راغلې نه ده پیغمبر په شفاره شروع کړې نه ده الله اجازهت نه کړې او د شفاره څوک څوک کوي او چې دا چا د پاره کوله چې دغه پتن لګې دي سیدي کو سیدي دي موږ د دې اولیا او سبته لګې چې دا سیدي کو غلط دي زما او ستاب باندې ځبان یو دالاپو په نسبت نه لګې کړه یو انبیای الله مسالم د ګنا پاکو اغه مشه فادر دنیا کې نشو کولای وروړه دا پکې مې کېږي قیامت کې وګور حدیث راځي چې خلق پته نشي د قیامت پر ورځ باندې خلق ډېر زیاد تپش ګرمایش کې تکلیف کې وای تګي وای خلق برداشتہ بابا ادم علیہ السلام ته حضرت تزمن کې منګ په شفاعت وسوکا په زمانه مې وخل لشي و په خطاې ماهد الله نشه مرادې تاسو لار شي نو حدیث سلام حوا شفاره صووی آل دا بخاله کراشینو حدیث سلام ته وی وینا امازه د الله نشرم دا څه بظی راضی یاو پیش کئ اوغه حدیث بوخاری شریف کې راضی اخر کې چې عیسی علی سلام ته راشي عیسی سلام هغه وینا امازه د الله نشرم دکراضی زمو خلکو عبادت کړي تاسو زمانه رسولان شي محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ته شفاره خلق براشی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ته هغه وې چې زم موږ د پاړه شفاروس حضرت وې زو په سجده پروت وې ما اوزه به الله دا سه حمد نو ما چې اوس ما ته حمد یاد ندی او ما ته به اجازه مې شی ما ته الله حکم وکي ها ای رفار محمد ای محمد سر پورته تا در شفارس کے سوال واه لا ټول تاسو چې طالب بدرو کولې شي شफारس کې سوال کې د قلومت د پاړه نژبا انا اوولو من یشفا جواب شफारس کومه په قیامت کې زمانه مکه شو شफारس ده شو کول خو علاوه شफारس کوم چې الله ما ته وې عرفا را سکه سوال پورته کوم شफारس کوا هغه مکه زمانه شفاعت اختیار میچریږي نو چې جناب محمد رسول الله غوندي است شفاعت بغیر د الله د حکم نه نشي کولای بل اختیار ساتي وی. او بکی لازمي شفاعت شانه ته چالو شفاعت یاندي دا خطاب الله چا ورکړ چې دا شفاعت کوي بلې شفاعت بلې وسې د بلې دغه قران او وي ويقولون هؤلاء شفاعه عند الله حاګ نه بویا دی کوته خبره کې امাদেশه په هر څه نه مې نو شفاعه دوه قسمه ده یو شفاعه ازنیده ابل شفاعه قہری په ځال پوهه کې په دنیا کې شته او په آخرت کې شته ده قہری دا چې په زورا په الله باندې سو خبرو او هغه د چا نه مجبور شي الله د چا نه مجبور کیږي نه اون پالابانو سو پوزور خبر مناول شي نو دنیا کې او ناخیر کې خپل قاهر ذات ته هغه باندې سو پوزورول کې دی شي چې هغه چرنه مجبور شي نو دا شفاعت قهری پدې رد کئ کم چې شفاعت باندې رد کئ نو دا شفاعت قهری دې قهری هغه شفاعت زر چې پالابانو سو پوزور خبر و منی نو الله باندې سو پوزور خبره نشي مناولې یو او دیم شفاعت اذنی دی اغشتہ شفاعت ازنی چې الله حکم وکي او هغه بکیږي کوم دی کی قیامت کې دا غیره پاره شرطونه دي پنځه دنیا کې یو شفاعت نشته هانه کو څوک یې چلاستمن شفاعت کوي نو دا د قران او د احادیثو نه خلاف دی ګور شفاعت څه کوي وا قیامت کې به کوي انبیا به شفاعت کوي پیغمبر به کوي اولیاء با کئی، نیکان خرک با کئی، قرآن با کئی، فرشتی با کئی، داشت فارسون با کئی گی، خورون بے چه اللہ یاد پیغمبر پاکتا ہو که دنیا کی نیشتا دارنگی، زی پز داغی دعاگانی هم پا دریابونو که در لا دا پاراوی که دریاب که بچه دسا مسئلہ را را کنن کشتایی که گمان با جور که نمشرکیونو بچه خیچا تاوالی، اللہ تا لکه سورته عنكبوت 15 بیت آیا ته وګورئ یوښتمه پارا فایزار کی بو فل فلکه داو الله مغرسینا لاودینا خلاچ سواده بشو دی پکیشتای کی نو چرې ویواله الله تا الله را مدد شه فلم ما نجاهم الله تعالی الله رحمت شه د مشرکین کشتو کی د دریابونو په ماس کې ویم هغه مشرکین او چې چاته واده الله تعالی انما نجاهم الالبری اذاهم یشرقون هغه د بچو د کشته نخلاص شو دریاب نه اذاهم یشرقون بیا به شک او دامن غفلانی با با اخلاص ګلو هغه دریابونو کې چې واده پاوارم چې واده الله تعالی ها ګوره ما سره یو بابا ناش په سټ باندې بس کتلو نو هغه دې کې ګاډه او چاتشو جم پیو جم پیو نو هغه بابا مې سره نو چلشه زر ټول کسان را بابا دې پیر بابا را ور وسېګ ما سره په سټ ما باندې غو لازم مې بابا ک په دې پدې ولوي ولوي چې الله رحمت سينو خنوا ما حدا څه کوي په خو نه یې مه ندی ګری بابا کنځل مې وکړو تا وی بابا ما وی الله ګنا تا کړې ګني ګنا ما نه دا کړې سالا پرې دي احکم الحاکمین او مخلوق ملته واسکې نو که پې دې الله ته واسکې نو خنوا نماو ته مې دا پې او تا دا یاد کړو پې دا خبرې پې دې یان کوي چې بابا څه نشي کوله مه دا خبره قران کوي پن پیری نه کوي قران ویریږي وینه دا دا حالت ده اوسه کله پن پیری دین نه قران نه دا خو قران ویریږي نو ګور هغه مشرکانو خو بیا چغه به په او چا په یابون کې چاته والے او د دی زمانه ځانته مسلمانان وي مؤمنان وي او کلهک تکلیف پیرا غوی بی بی وای دادا خله کوی کنا چلو غون دګر وای بی بی وای نالا وای بابا نو زالما غا مشرکاتو په قبر کې وشل وره اب ویمو غلام خو موغو په بیا م چې غری الله خو د دې پوچم چې دې مخلوق ته او د دریابونو کوم چې غری مخلوق ته او وای داوی کوي او مےبي مسلمان وو دا خزانو دا رنگه حاضر په قرآن ذکر کای سورتی یونس ها بني اسرایل ګور تاسو ووش پته نمبر 2 د سورتی بني اسرایل پنځلسمه पारा وای ذا مسکوم زرو فالبحره ظلمن تدعون الا اياه کله چې به روزه تاسو ته تقریر په دریااب کې نو رکه بشو اغه مدرګاران چې تاسو بو ته والی بیا وت نو رکو بل چاته به چغه نه والی الا بغیر د الله هغه په دریاابونو کې هم چغه شاته والی الله الله الله مشرکین دا یو کوم واقعیا حدیث کې دا بجاهل زویو حضرت کرام چې کله مکه فتو شو راغوی اوس پیغمبر باندې مازه کنه پریری چې زما پلار پیغمبر ته دې تکلیفونه ور کړو او او صحابه و تا نو ما خو نه پریوی زوبلا سم حبشه ته و تا تما پناه بواله ما چې کله کی شته کی شو او حبشه ته ته امني کې سیر ذکر او کی شته چې سمندر په منځ ته چې لاړه هغه ګمون جوړ کو پټو بيدوشه وا ها پټو بيدوشه وا خلقوی <ھالكو> فلانی یا فلانی رمضان شي ها نو اکراما نو اکراموی رمضان شفلانی یا لات معنات خلقوی پرې عمل کوو ته وی غنرم رمضان کی نو اکرامو ته سو رمضان کی وی الله نو اکراموی پدیه کې ده خو من حبشي د زو مک پرې زو بیا ز زم سلا شتا سوموې الله رمضان کیږي پدریابونو کې محمد مو موچللا رحمت کیږي پوچا نه پوچا په لواند کې چاله رحمت کیږي نه مونږه په نورو مدرګاونو بیا کو وسوي چې په دې سختکه مونږه په کار نه راځي نه په راتکه مونږه څه کو بیا با سوي زماده پر رب قسمی پاغه الله چې محمد په ایمان ورې ګرځل دي کزره دې کښتینې بار شوما زبزم او د پیغمبر پلاس کې بلاص او رکوم پاغه دې ایمان ورانه ښته یو اپس را دا سمندر پهغال او درې دا حضرت اکرمه کو شو مکه ته راي حضرت ته وی حضرت ما ته کریمه وای د ابو جهل زيو په چ الله ته چای مان نصیب کړي و کریمه وای و اکرمه وله واستاخ حب دریا په منسکي عمان الله پوهه مانو عمانله دریا په منسکي عمان الله ځکه کښته ګمون جوړ کو ما وی فلاني وملګرو وینا غنره ما مدد کیږي یو الله رحمت کیږي ما وی هغه الله چې دا نه رامدل کیږي دلته کې نه په اوچاپ شو کو ما ماته کړي موایا هغه کړي مو مسلمانو صحابه د پیغمبر پاکو کور دی دا دري ابو نو په مسکم چې ری چاته واده وی الله تا په گاډو کې پار حالت کې حسداګې نه مشرکان شو دعا داږي په تکالیف حکم د الله نوا یو تکلیف بڑا غې نو چې ری بچاته اللہ تا سورة نحل دری پنزوستا مایاتو گورئی سوال سم پارا سورة نحل اللہ اللہ رضا کده پا قرآن جوڑے کینو وما بکم من نیمدن سوال پارا سورة نحل دری پنزوست وما بکم من نیمدن فمن الله دامو دا قرآن سول خیوخا تابو قران کې دا مزامين راځي موږ وایو لکه په دې صورت کې د مشرکینو بیان دی دا مشرکین په کلاسه دي چې تاسو یاد دې اصول په دې چې مشرکینو دا منل دا منل دا منل خو په کومه خبره دی مشرکان شيو هغه څه بیانو اما بكم من نعمت فمن الله آج پتا څه کوم نعمت ته نو د الله طرف نه دي ثم اذا مسكم زر بیا چکلا اور اسی یو تاوسه تکلیف نو خاصه بیا تجارون فريات کوي چونګی غي چلوه تقریبا د میلاو شونه بیا ویه له خدایانو اوس کنا ير کنا اذاوم يا دعا داغي هم په حاجتونو کې د الله نوا په هر حالت کې به د الله دعا وغوښتر د مشرکینو سوره انفال 32 نمبر آیاتو گوڑے دو فنور دو آیات وګوره دو دیرشه په نور حالتونو کې هم د علامه دواګانی غوښته مشهکینو آیات 9م پارا دو دیرشه آیات سوره انفال واقالو اللهم ان کان هاذا والحق من عندك فامطر علينا حجاره منه سماي اوه تینا بیازا یا الله کذا پیغمبر په سچي نو مون باندې کاري رو ورو یا برانا وي بيمار یو عذاب دننا کرا والا دا ني وي کالا کذا پیغمبر په سچي نو زمنګي اتبا نصیب کا پیغمبر خو په سچو وي الله کذا پیغمبر پرشيای نو مون په کارو باندې پټکا پا او په ساباته په پادر کې بیا وښه مروزه وزیر دې دعا یې قبول شو کنه پیغمبر په څه چا او ساباته په میدان ورخه دې د بدل په میدان نزاره زره شونو درس دعا مکه والله چې د کمو خلکو دخنونه خیر وی به تر والی ته منګې اتباع نصیب کہ زما منګ دا غې سره عمل ګټیا نصیب کہ هدارنګې دا غې عبادت ماجو هم ده الله ته پاره و که څه به کولی ماهن خیراتونه بکول نو ام دا الله دا پارا بکول آیات نمبر صورت انعام آیات نمبر ایک یو سل شپک دیر شم آیاتو گوره اتم پارا صورت انعام یو سل شپک دیر شم قربانی و خیراتون ملالهو خواه دی زمانی خور ویلی که قضا کارو چون دا پلانی فونن بدا شیعور کومک نا اغیب خیراتون اللہ لکول وجعلوا لله مما زرع من الحصي ورنا من نصيبا مشرقینو مشرتينو خاص الله علیه دا سنا چې پیدا کړی الله د فسروونه او دنګورو نا نصیبان برهداري وګوره فسروونو کی مې سي مقارکړې وي دنګورو کی مې سي مقارکړې دا الله په نوم به او کولیو د مخلوق په نوم به امر کوي فقالو نوې وب مشرکینو هاذا للله داسه خاض الله ده بظام هم په خیاله او په غمان د په د شواک نه او دا زمونږ ده خداررو ده چې غلبېسمباللوله دو ډری بیا د غلی جوړله پدل منکې. و دا سر الله دا ذکات او دا سر د پیر فکیلو دوګلی ده د مییا د سر ده دا سر مقره کی دا دغې خوب یا هم دا الله فونوخه به سه ورکو لیکره حدیث زمانه الله سنور کوي ها دا ویله کي دا پیر فقير دا يره اگي به دا پیغام دوه دا پیغمبر نه منکار کا چې دا مشرکان شي وي نا پیغمبر نه منکار نه کړئ ها پیغمبر به مانو سوره انعام ضد رسن نمبر ايات وګوره 33 33 نمبر ايات د سوره انعام وګورئ پیغمبر نه منکار نه کاو 20 3 نمبر ایت قن علمو انه لا يحزنك الذي يقولون اين هم لا يكذبونك پیغمبرا دې نه کوي استاد روزنواله نه کوي تا پیغمبري منی ولكن الظالمين بايات الله یا جہادون لیکن ظالمان پیاتونو دل الله انکار کوي زما کتاب نه انکار کوي استام منی او ته چکم کتاب بیانه اغن منی هو سمو او ته سبادک دی میا گاندی یو سر دل خسړې خې خدا خبر اسی نه ده پاتې ده خبره ده کوي نو خمان خو خبر دا خنه کوي نوغه ما هم منی خو خبره خود قرآن نه کوم پیغمبر دی الله اے پیغمبر لاوک ذبونه کا تا تکظیم نه کوي تا سابق او مين منی ولکن الظالمین بیاات اللہ یجادون لیکن زانمان زما آیاتونو انکار کوي دا په بد نه وي اوسم چې خداان بیانې ایر داخلك خوي خدا خبرې خې نه کوي کنه دا دغه ایر, ایر چې مشرکان شیو نو قران نه مانا نه مانا انکار دې ټول نم نه ځای کړي سورتي يونس ګورې تاسو آيات نمبر 15 هاي هاي يول سه مپاره سورتي نمبر 30 سم وایزا تطلا له ما تونا بینات کلاچو استیجی په دې روایا کسان چې امید نه لري په پېښې زمونږه سبوي اته غیر هزا را تو کا د یو لوستو کتابانه غیر ذینا یاده سپلس د یادی که قران نه چې بل دا و ما یار او وقران دې وقران دې د په کې هغې دې قران د دورې نه مخه و ما د میراث درس کاو دورا کوه پچی سو رزو که تیس پچی سو رزو که اغم منگه مخی ما با در و دوره کوله تو ال عدب بمال اسکل خو تنر شیخ صاحب دی اللہ معفیرت نصیب کی طالبان بل آبا کلا کلا را را را, را. ما دویگا چوتیانی دی طالبان با قرآن مشغول که قرآن بسو کرده بعد اغیران یا پروگرام شروع شو قرآن دی نو بس منگه غم کری داره نو که آغا قرآن بازه بلشی یله جکه مون ته میراث وې مې زه قران واخې میراث نشمې مون قران نو ها د میراث او دپسو وایي بازه خلکو ایزو وبکه قران او ممزو وبکه میراث او ممزو وبکه صرف او ممزو وبکه خیم خېمر او داوره وبکو دا سه خلکه غلوولې سیخه شي سیخه یو فن سره ویره دا خلنه نه زیری خاصه طالبان ګډ ورکي انتشارو په لاره یو قران او توای شرعه هیڅ چا با واقع درس نه کاوه"},{"چکه کلا منګه داور ته شروع کو داور شروع کړ نو شاعز فنون شروع کړو چا ته قران شروع کړو چا ته میراث شروع کړو چا ته نوون شروع کړو ایته بقران غیر اذا زم تاسو کوم زم دورا بی قرآن تا دا وکم ایته بقران غیر اذا رواه دیو لستو کتاب بغیر دین آره و بلکت آمراتو آئے کرنے قانون چند پر کیو آئے کرنے میراساتا من پر کیو صرف آئے صرف نا خیر دے داو آیا مولی سیب او بدل خو بدل کا دی مضمون دلی توحیر لرا دا د شرک او دا توحیر دا خبر پکی مکاو مولی پکی خواکی خواکی مسئلش تا پکی کواکی نا یا توڑی برازی نشاءاللہ پخپل پرځه بطول راضي او بدلو بدل کې کتاب لره نو ټول کتاب میں انکار نو کړي که چې مې انکار کړو ته توحید نا اوس ز خالق ایمانا رازق ایمانا مدبر ایمانا دلولو کارونه په حاجاتو کې په دعاګانو کې د ذکرونو د پاره الله تزان په دریابونو کې په وچو کې کول عبادت مالی بدنی منځونه حجونه ا بیت الله دا حج اور څه کول مې پیا دې ته مو چې دا ټول کاونه کول پیا مو شرکان په څوشو مشړ خو هغه دې موږ په نیځاګه مون نه کې لوې دا ځای غیبت کوي او دړو وې ندارا مشکو اغی شرک چکاوه سره د صفاتو نه دا ټولې منل الله یمانو خو الله یو نه مانا بس د اخرت تباشیر لاغی نه په دی واځه چ الله یو نو منل الله سنو منل یو وحده الله نو منل الله د مخلوق نو جدا کړل زکه سمجه ده الله پهنوم به ماڼه تور کوړه دی خو به ده خل الله پهنوم ور پیر فقيه څنګه به چې ده الله پهنوم مسкао دی خو حضرت بیا شي پهنوم درا کاته مسкао پوهه څنګه به چې الله ته واسкао نو دی خو به مخلوق ته ما واسкао نو په دې وجه باندې دا غي عمل ټول ته بشو اوس دا غي هغه عقیده خي صورت اعراف ک انکار هغه د الله د یووالی نه کړي الله یو نوماندل وحده لا شریک له ووایي ګل مسک سورتي اعراف وګوره ښا هغه حالت په دې خراب شوی سورتي اعراف 77 نمبر یاد وګوره تاسو کوی چاله ک مشرکان او ته مشرک وله وایي د الله صفات مخلوق لو ور کړی دي او الله یو نو منه له سوره اعراف اتما پارا ایای میا تو ګورې قالو اجیتنا لنا بوذ الله وحده هو د اسلام چې قوم ته بیان که کنه یا قوم ای بوذ الله مالک من الا غیرو الا یومنه حاجت فر کو ولا الله منے نو قوم دا مخ کې ولا له قومه تسوی هو د اسلام ته اجیتنا لنا بوذ الله آتا من تراغر دیر پارا چه منگا عبادتو کو در اللہ و بحده اک یوازی موضیو اللہ عبادتو کو او دانو منگا پریدو و نظر ما کانا یعبدو آباؤنا او پریدو منگا اغمدرگاران چرا بلل بازم منگا مشرانو چې زمنګ پلاو نکبو تچگوالی ورمانگا پریدو سو دا غیب غلا سیت لر او سم داو رو بودا اې زمنګ پلانونه کې پخا دلته وو نظر او نا پریدو منګ هغه مدر غاران چې دا مدر با زمنګ مشرانو ولیوازي بارس الله کوي فاطمه بماتای دونه ان كنت من الصادقین زمړ عذاب ورو ته چې وی عذاب راضی کړه دارنګي سورته بنی اسرائیل وګورئ بنزل سم پارا سورته بنی اسرائیل آيات نمبر 46 سپکسل وخت مايات الله ياونو من له وجعنا على قلوبهم اكنتن اي يفقهه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده كذلك ياد كت خپل رب لقران کې اکي आवाज وحده الله يواز ياد کې چې دا اړ یوسي ذمہ وار دی صرف یو الله حاجت پورا کول دی الله باران اورول دی مالک د فایده او د نقصان دی اړ یوسي ذمہ وار دی یو الله برسوک ذمہ وار نه دی نو والو علا بارهم نفورا نو وګرځې دې پخپلو شاګانو نفرت کوون روان به ځه مار والو علا بارهم نفورا زما راته پرې دا نفرت بشورو که رده خبرنا ولو على ادبارهن نفورا اگردی پخ پروشاگانو بانی نفرت که انکی ده قرآن نا وی مره قرآن که برس تشتک ده یو خبر ده شیطان منتا پره که ده خبر ده دو درم زلو گوره صورت زمر پینتاری سلم برایاتو گوره دروشتما پارا صورت زمر وإذا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ وإذا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ اسم عزت دا سلیریشته ما پارا لومبے پانرا پینځه سلویہته مای د سورۃ یوزمو وإذا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ اسم عزت کلا چې یو کړي شي قرآن کې وحده وو ده خیال کوي وحده مشرک نه مڼی اور وے نکنه اسلا شریک له وے قوته با اسله کې دشمنی لازي وایزا ذکر الله وحده کله چې اپ وې شي الله اکي आवाज قران کې ای شي ماز شي زونه دا کسانو چې مانرودي پاکه درته کته وے اسزي مازه ي الله نمشرک وې د ما دات فال کو په دلو غم بتونه جول دا چې خلکو له سیرای ورکلې دي دا چې خلکو غوړه منجوران پی دی دا سید خو دا سیده تاسو په تا ما په جوړ کړې دي ایمان له وړي دا غل بته انشی له تنګیږي چاله یی کی आवाज یادې له تنګیږي ویزا لذین من دونه او کله چې یاکته یاک اسان شپې درن دا دی فلانې زمواردې فلانې زمواردې و ازاهم یستبشروون ناګاه وي د خوشاله خوشاله واه واه واه وسې مصلو کړه کته په ملتان باندې شمشیت امریز بابا یو نه جنور کته کړی واه واه واه واه از د یو مولا راغلو میاوگل بابا دربار کې بیان کاو د شپې و دا ولیا ندی دا چې سو واده د کی دا کومه معمولی خلک نه ده او دا دا کی یو دا اغه کی یو دا خبر الله سره وباسي یو دا سکه خلق به چې کړی و تاریخ به کړی او بابا کرامات دی د بابا معجزه صادق دی معجزه اول دین په یوه چا معجزه او کرامت د چا ده فار معجزه خدایان بیا ودي او د اولیاء خو کرامت ده نو چې مولا ته دا خبره دي نو باندې کوی بالا بالا بګردنی مولا ځانوی هغه کړي د قران مخ په هبن نه ده اوسم کو تشریک بیانه واه واه وي ګورا کې یو شهید او ټیکټر جی به کولا چې هغه شهید ترا کې به شکایت د سو ودو بیا ګاړې نه مخه ته نو رستو ته شهادت لري خیال ساتي ګوري ګاډی نسی ها عجبا خالق او هو شهید کدا پیغمبر د شهید دوره اختیار رسیده نشول شهیدان کیږي غریبان بی ګناه مریږي هغه به ویل دې ځپلانی ځپلانی ورځلې ما ویری وکه صحابه د ها میدان او یا صحابه شهیدان شي ویری نغه خلج توسد بونی نی مدینه نیول او نه نی یو کافر ونی کتاسو همون شهدا وګورئ کتاوس موږ دا د عامه لیکو اې چدا او بهترین مخلوق د انبیاء او نورستو هغه کم مخلوق وي صحابه کرام دي نو چدا دغه دور اختر او شهادت نه نه لسیږي نو ځکه دا د قران ووې چدا نور خبره کې ازا هم یستبشرو ناغان خوشهر د دې بابا مبارک مشهور دي زمونږ دکې دي ویده ده من دانیم زی موار ده آقا یا من ده یا لگ ده خود دانی زی موار ده که پچا دانه ده روخی یا مال رانگه نخونی ده خپل غاره ده یا ده خبر اگه ده خبری نکری دیو نکری پوشی آر امران کرا دی بل ده پارک ده خلکو مشوره کرده نه ندی کری یا نیک بنده او اگه بسپونی ده مول پا جوندی نبانده چې سپړنه دومون نو نه پاز د مارګم دا ډېره ډغه واړه یو دا. ډاکټر ډاکټري کې سرجري کې سرجن دی سپیشالیست دی نو چې هغه مرشي هم خبر له بخاله د دا زیو ډاکټري اوستنه بوله او سرجري وکړي تاسو مخني راځئ دا شي ویلي ها با چې په ژوندینه او پاس دا چا په څه خې دمپو کیږي دم پوکا چا د سوجي فور کا, سو کا دوا او تو کا ژوند ټیک ده پس د مرګ ورو دا هغه څنګه آب پسونه دا پلان نه کړو دا پلان دا غلطی خبریده نویداد او جووارو سره ها یو کس د دوګي سره دا سي پکړ کړي دوګي سره چمپیاتغه لانه کي خاصان کار په دې ملک کې دومره لاګان کي ګډول یو ډیر دي دا تاسو نوې دا چې کوم لاګان په اسلام آباد کې کېږي دا چې کوم شربونه دی یادې مو ته په غوږه یادې دومره پلانی پلاني کوي اګه وی یاد یو یو ونی سي کړه چتاوس په عمل کوله کلوشن کوي په عمل کتاوس ووی هغه ز خو بیا پتم دا پویګم بیا ها دا والا او غستولواله دایته دا څوک دی دا یو ولاده وروګه نو چې نور خبره او تکنو خوشاليږي وا او چې کله الله او ته یاده نو ته انګيږي بیا دا دنګي مومن دو 20 راځي وحدهو کی خبر راغا وحدهو ته خیال کوی آیات نمبر دول سم سورة مومن زالکم بی انہوزا دعی اللہ وحدهو کفرتم کلا چلو بلی بشی اللہ اکیوازی کلا بچاللہ وحدهو رو بلی شو نو کفرتم کفر بکاو تاسو او مر ایو اللہ دے نو تاسو با انکار کاؤ دا رئینا و ایو شرک بی تو منو او کبر خدار پیدا شو دا اللہ صدب رو سوکو نو تاسو بمانا کته وی الکفلانه زفلانی فلانی مسنگمان الله وای وی یشرک بی تومنو فالحکم لله العلی الكبیر د دې مومن مؤمن اخیر ګورې اخیری آیات نه یو آیات مخکي سنور اتیانم بریات ګورې بیا فلما راو با سنا قالو آمنا بالله وحده ار کلا چې دې ونی زما زابو چې زه ما اذابيونو چره غري اامنا بالله وحده منږي مانوله پالاي کيوازي اول وحده نمني او ته زه ما زابو نو ویني ایمان بي ايمان زه ما په يو وادي مني وكفنا بما كنا او انکار کوم پغه مدر ګا دانو چې موږ د الله صدا شرکون کي دي موږ نو نمو نو الله او دا ا چې کله اعذا زما د پاې خو بیا دا نمللا د ایمان دی ده دارنې په شپګم زل صورتې ممتنا اوګورے سرلوه معیت و با نه و بین حتا تؤمنوا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا سورهم آیات د صورتي ممتازې نتی اتويشت ما پاره مندا آیات دل. حتا تؤمنوا بالله وحده کار شوې ده زمنګ استادو منکو دشمنی او ترپګنی حمسه باز زمنګ استادو منسکې بغض او حسدوي په بیمانه حتا تر دې پوري بالله وحده تاسو ایمان اورې په لایکی اوازې اجازه ما دوستې هغه مشرک دي هغه بدعقیده دي چې زړه بغوز او حسق کارې دښمنی کوي د الله په دنبانه او ته اجازه ما دوستې الله دوست دي اَلَذ تومنو بالله وحده تاسو ایمان اورې په لایکی اوازې وحده وحده مشرکان چاغې شت لر سیدلو عامره ټول حبتشو د پوکمو وجوانی د دې شرف پو وجوانني د سچ وحده هو باندې شارې الله یوازینومنه له ها وحده, وحده او موږ موسکی موالو ا التحیاتو للعبده لا شریک له وایکل او کریمه کومایو لا اله الا الله وحده لا شریک له وحده هو لا شريك له وحده مغوایو لا شريك له مغوایو لبیک لا شريك مغوایو او چې بیا زندگی د عملي لاشي نو بیا مغو سره کنه الا کنه کنه نورم داشت کنه د گزاره کې ګدام له الله له ګبره ور کړی خ اوس چې دا دوره نقصان نه وشو د نقصان بصيره یو ساده شرک کوي سره یواز الله نمنه موحد نه دی توحید په کینشتہ آ یواز الله نمنه مخلوق سره برخدا د الله په صفاتو کې جوړی نو د دې سزا سره د شرک سزا یو دا دا چا عمله برباد دی بس اور که سم عمل چدې روږه کوي ګوره امره تبارک سورته انعام 88 نمبر را یا ته ګوره 88 نمبر یات ولا وشروک لا حبیتا عنم ما كانوا يعملون کدی شرک لوي دیم شرک نه کوي پاک مخلوق بن فرض و تقدیر قدم بیا او شرک لوي نو د شرپ و جا دا عمل به تباشو نو چې د پیغمبر عامز د شر د تبا کیو نو ما صبنه تبا کیږي کما مونی شر دموکو متباع شوې حدیث کې دایي کنه ها کما مونی شر دموکو تبا و برباد شو یو دا رنگي سورته زمر پنځه شپته نمبر آیات وګورئ د لریشتما په اړه زمر آیات نمبر پنځه شپته ولا اوحیا الیک و من قبلک لئن اشركت لا يعبدنا ملکو ولتكونن من الخاسرين پیغمبرات اته موحدا ثنا پوخو څو زم بیا ما دلګی ټولو تم په دی واي کړه چې تر شرکو ته تاسو نو د شرکو وجه واست تاسو اعمال تباشي او ته د دنیا توانی او د اخرو ګرځي شرک داو چې وهدې یو نه مانو الله یې نو جوړا کړي د مخلوق نه الله یې واځي کړي نو ها هبر به همو کوي کنه لا یا بسنه د شرک په وج باندې عمل تبازه او د شرک پوجا سزا یې دوه مزاده د شرک چاله مشرک ته بخنه نه کوي نسانو دعا یا تون راډوري 48 او 116 ان الله لا یافرو اشرک به و یا فیرو مادون نظار که مشرک که پدیقی دنیا نلاره نزو تا چر بخنه نکو ما چر بخنه نکو ما چر بخنه نکو او کنون گناهو نکریدی و شرک نو کره نو کمی خوکشی گناه باوتا مافتا ما کمی خوکنشی نو داگی سزا باولوار کما خو مشرک تا بخنه نکو ما اگر ارسو کی کد پیغمبر بچی ولی نہیں ہاں سورت التوبہ وګرے مشرک تبخنان کو ما ما kana linnabi wal ladina amanu ay yastaghfirul mushrikeena اگر مشرک دے کہ پیغمبر دے کد پیغمبر جیہ دے رشتہ دار دے او کشرګیو کو بهنه وتن کو یو لسمه پارا صورت صورت یو سل دیا لسمه آیت 113 ماکان ال نبی والذین امنو ایستغفروا للمشرکین ولو كانوا لقربا او غورو ذی مناسب پیغمبر د پارا او نه مناسب هغه کسانو د پارا چی معنی روله چې چه بخنه واری د پاره د مشرکی نو پیغمبر به مشرک لبخنه نواری مومنان با مشرکانو لبخنه نواری یرا که پلار دی نو بیا که زوی دی نو بیا وم نواری که بیا وم نواری ولو کانولی قربا اگر که وی خاوند خلوله اگر که خزا زده اگر که بچي او پلاړ دي وي اگر که خاوند دي دي په شرک باندې لال نو په خانه وولنه دا باندېږي خو تاسو وګورئ هغه که دا ووکي یوه بس الله په خبر ده الله دغه خپل ماموله کوي بس داخووي خدا علاقي من بعد ما تبين لهم فزاغنا چخکارو شوی ته دا خبره انهم اصحاب الجحيم چې دا جهنم یا نو تا ته پته لګیدل وو کنه چې په شړبانیک لګو پم باندې وخت او په زونوبانیک لګو تا ته پته لګیدل وو شکرانه به خوللې شکرانه به ور کولې اواګه ته به رواوي دا بیان به کاوت چې دغه توبانه دا وخت کلیو مرداب شه اگر کده پلا دې کو استادې کده زیری نو باندې به تنه کې اده اده کده واه کده خسړې رضو قران مقابله کي ظالم قرآن بهنه بودنه واري او د هدايت څک کي قرآن دې سورته توبه کي وي ولا تقم علا ولا تصلي عليهم ولا تقم على, عَلَى قبره جنازه په مقواه داغه په قبر مودريږه د په د دعا چاله توبه ښه ګوره بهنه ختم شو ایا که نذيري عمل لتباشه بخه مدي ختمن شو عملي برباد شو نو جهنم دزي شو جهنم دزي شو ګوره ها جهنم دزي صورت مائده دوا يا انه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجننه وماواه النار یقینا ا سوچ شرک کو لیش چاچ شرک د الله سره کو جنت پہ حرام دی جهنم مزیدے حل لازم او دا دونه ناکه ناکاره سيزه شرکه صورت حجوره يو دير شماعت صورت حاج اول نسمه پارا تخت په هوتوي دا چې شرګليو ګو ګویاکي چې په انا دا پرې وته يو شما و ميو شرک بالله فك انما خر من السماء وطن تو پیر پر او تاوی بیریو فمکان سیکا آ سوچ شګګلله الله سلا گویا کېده د بارنا بارنا د اړیوځي او بسمي بسمی کی دله را مارغانو ګاړې روانې خونو کې پلانيبا والا ځما او ګاړې ټوچلې او ګاړې واوري او هغه زره زره شي په غارو کې دې په دې اړیوځي بیا مالغان د دلان لا جوړ دا غنه لکه لکه وقته ترتایو څوک پا څوک لازم څوک هغه دغه شي دا ونج چې دلارچی زیارت منجوران ہوتا نو منجوران په دې کله مالغان را پن شي څوک نه پا ها څوک له پواس کاټو کې لازم نه کوي زمابرهه زمابرهه څوک په ټوپې دلکه کوي زمابرهه څوک وې زمابرهه څوک یې بسمی بسمی کې مارا آ مالغند به شروع دی ولی یاد ده زه حالتونو د پاره چې د د انتبا او دنیا د انتبا او زو او شرک د قران ظلم ویل ظلم د لوی ظلم دی لقمان حکیم خپل بچی ته سوې سوره لقمان کې دالسم نمبر یاد کی یا بني لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم او بچر بوتیا شرک مکوا داله په صفاتو کې الله سبحانه بڑا خدار من جوړوا شرک ډېر لوی دی ډېر لوی ګناه نو د شرک په وجه عمل تبا تبازه بخنه نکي جهنم دی زده ها پښ او ظلم یاده سه شه شرکا تديب مبارکی علماو ذکر کړی لري علماي بلد الحرم یو فتاوا ده د عربستان نشایشه وی دا اوا خلک ولیکلی دا چې کوم د الله فقور کی امامت کي د بیت الله امامان چکم دی واټه فته اوا دا مې الله خیم تاسو ته هم سر دا غي حواله کې مبدا تاسو پورا دا غي باندې سوال شوه 309 سو سوال پری شوی دی چې د تاسې عقيدي والا اګه څنګه دا د مسکیږي نه کیږي د خلکو په سکیږي کې نه سوال شوهل مسل تو مسل الذين يذبحون للاولياء ويدعونهم وينزلون لهم ويطوفون بالقبور هغه خडक چاغي علالیکي د اولیاء په دربارونو کې دا او داږي فونمون وباندي اواغه ترحمات شوی فلانی له اوراسega او د عید په پاره شکرانې او نذرونه او قلمونه پیش کئ او تواف کئ د قبرونو نه 4 چا پیره څوکې جنگلې خولې څوکې کانې خولې او څوکې خاورې خولې او څوکې مال کې او چا پیرې چولې اې داسې خلکو عقیده څنګه ده او داسې دا عقيدي دا، دا والا یو کس مخکې شو خلک به سي مونږ کئ نو دوی به سي مونږیږي زنه مخه رودما بلد الحرم فتوا دا 309 صفحه سباب خیم بیا بل سباب ان شاء الله دا ما سبیا په تای کېږي دا بل خصه فتوا جواب 309 صفحه دی چې دا الله دو کور امامت کې هغه علما عام نه دی من نزغاله غیر الله ای اعوذ بهاله غیر الله او دعا لغیر اللہ فيما وراء لازباب العادية كدعائی لشفائی مریض او لعطائی زرریا او لدائی غائب لتفریج قربت او ميت لدف بلائن او طاف بالخبور ونح بها من الجمادات فهو مشرک شرکا اکبر لا تصح صلاة في نفسي فلا يجوز الاتمام بهی في الصلاة ولا تسيء صلاته وراءه للشركي <تصفيق> خصه <خیصتا> جواب یک <کرده>. مساله ده خلقیده او ایجاد سے چ سوک نظر پیش کی بغیر از اللہ نا حلالے کی دبل چاپون نبانی او دعاگان غاری بغیر از اللہ نا رمضان چی را اور اسی اسباب وجود ندری لکه زما کور کی بیمار ده اغه له شفاو ورکه اې فلانی ولې یا ز بیماره مالا شفاره کا یا مالا بچې را کا یا غایب ده او واس کوي او د مصیبت د لیکونو ده پاړه یا ملي تا واس کوي د تکلیف له لیکونو ده پاړه یا د کبه نشاپې له چولې چولندې کوي ها بیا یو شي زای دې بیا وي په شاده نور داس سيزونا نو دا کس مشرک دی په شرک لوی صدا د شرکو کو شرک اکبر من نفس مشرک وایو اغوې مشرک نو شرک اکبر د لوی شرکو کو لا تصو صلاته فی نفسی د دې انسان په خپل مون نکیږي لا تصح صلاته نسی کیږي مونږ د خپل خپلا نفلا یجوز الاعتماد وبيپس نو جایز نده اقتداء پده ایک از پسی پون منز که چه داغا منزو نشو نا پده پده چه سورا خلق اقتداء که ولا داغی من نکی ولا تصیح و صلاتو سعی نده منز وراه دپسی رستو دپسی ولی رستو منز سعی نده لشرکی دو وجه د شرک دو دنا کله شرکې نو مشرک په څه غوړې مونږ نه کیه اځ دې ځای به زمونه خرابېږي جا به خراب شي مونږ نه خراب شو نو بعده خلکو پدې نه دي الکه د امام خیاساتل پکاره امام چې نيسي ډېر نیک بني سي نیکملې کېنسان نه مونږ کړو چې په سې دي کېږي نو سره خلک ویلابا جا به خلک ویل د خلکو د پاره وې چې سبا قبر کې څه کې چې ستا یو ست طول د محلی امام طول عمر د شرق بوجای وا او دا بابا طول منځونه کړی ته به سلاسه جواب کوي قیامت کې وي چې تاسو یو مندرې شئ تاسو نه ځان پوهه کا د کتابونو لیکلې فتاوی کړې دي بیا هغه باندې سوال شولې جماعت معینت فل پاکستان تسمى البرنویہ ها چا په سوال کړي یو جماعت معین په پا پاکستان کې چاغه بریلی جماعت ورته دی غي اعتقاد او غي فسیمونز کول روزو جایز دي او که جایز نه دي وې دا غي دا عقیده را یو اعتقاد به ان رسول الله حاضر و ناظر نبی اسلام په هر ځای کې حاضر او ناظر دي بریالي عامه عقیده دا, دا چې نبی دې سلام او کرام او اصحابو کوبورو منزونه کوي خلک داغي سره داغینه حاجتونه غواړي ټول خلک بازه د قبول سره منزونه کوي عبادتونه کوي ها اوه د کی حاجتونه ځل غواړي دا سه خلکو یا رسول الله یا محمد یا محمد یا رسول الله مشو یا ها غوتخ کولی په من دا او دس کې په من د اذان کې پس زمان زنه د دا باخد داقې دا خیدنه دائم بر تکمیل الاساع به اسناع الوضوء ولعظام وبعد الصلاه بعد ختم القران الكريم فی تداوی شهر رمضان تعمونو الطعام القصید سننکه هغه مټاینه تقسیمې فختم د رمضان کې الواګانه بعد احادث ذکر کئ نو آیا او ذمرا پجماک کې رکې رې په میراب یا محمد یا محمد یا علی یا فاطمه مول حق مشرې په صلاتي خلکوهم سر د حکم شری مونږ په سروستو او ایمان پای کې موجود ده دا کار نو ویني دا کارون نکيږي ایا د دې حکم د موسی څنګه ده نو زره من هاذه جواب من هاذه صفاته لا تجوز الصلاه و خلقه داس دا صفاته والا کس په س جایز نه ده مونږ په سر شاته چې دې دې ور رد نکي دا زونه موجود دی د قائل له ته په شوشه مونږ نه کیږو راخه الانسان محمد بشیر شاه سوانی بهترین عالم د دیوبند تر شهره د دیوبند عالم دا, تر دا, عالم. دا کتاب دی سیانۃ الانسان محمد بشیر شاه سوانی اغلونو د شرکا جړې کله کله راخاره کوي را د دیوبند دی ښا 222 صفحه کې اغلي کړی دی وسیده که بیده تفصیل صلاح بیانه کنیده در خود صلاح مش نمونه ای خروار تویی با نیخ که نا اغوی عند قبر نبی او صالح یا سیدی فلان اضعوا اللہ لی او نحو زالی دیبا نموزان پوی اگو خواه مغدر غلمان نقل پیش که و برئی خواه و یو صلیه د دیو نیگ دی پیغمبر دی قبر سره. یا د یو نیک بنده قبر سره وای ا فلانیا نمې ندی هغه یا سیدي ولیکونې مې هغه سې به ما دغه غې یاد کړې هغه نه د هر یو نیک ولس سره دی ولاله یا د پیغمبر د قبر سره ولا له یا فلانیا ادع الله لي او فلانیا ز تعالی راغړې مو زما د پاره د الله نه او واره او نحو ذلک وی دا, دا شرک دی دا سره دا شرک بیاز کرکی ای عند قبر نبین و صالح دا یونیک بندہ یا دا قبر سرولان لے او یا سیدی فلان اشپ مریضی زماد بیمار شفاو کا وکشف عنی قربتی او زمان مصبت لے کا یا دین علاوہ وحازا شرک جلیون دام کارش شرک ده دریم غوی ایدعو غائبا او میتا عند غیر القبور قبر صدا ولان نده لده ولان لده غائبان آواز کئی جونده ده یا من لده او لده نوتا آواز کئی یا سید فلان او پیر بابا او داتا سیبا او بریمام سیب او عزد جی بابا و دعو اللہ فی حاجتی دارلانا زمار و پارو پا فلانی حاجت که دعو غالا فکرون ایک بنده ای او فلانی پوش اغط آواز کئی فلئنهو زائمن انهو یعلم الغیب و اسم و قدامه پا دی اقید اغط آواز کئی چه دی وی چه دی پوییگ پا پو پتو حال خبر دی او زمان دا خبر دی اوری او فی کل مکان و زمان پاهار یو زیکې پاهار یو زمانه کې ويشبع لهو فی کل حین و, و, و اوان او شفاعت دې در پا پا دې واقع یو پاهار یو زمانه کې فهذا شرک سریحون و دام شرک دې ديجه کې وته ولاړې نانی بابا ازز جی بابا بری امام سه کاکا سه پیر بابا زما په تکلیف دې تکلیف دې زوخه ده حالت دې ما شفا وکړه اما را بچی د شفا راکا داوکا الله خیر ده ته الله نو والا کا دا ټول طریقې سیانا انسان محمد بشیر شاه سوانو ذکر کوي دا څه دا شرک سره روما طریقې ذکر کړې دا ایدعو غائباً او میتا عند غیر القبر یا سیدی فلان اشفی مریضی وقظ عن الدين وحب لی ولدا ورزقنی وغفر لی ومسال ذالک وحاذا ایدن شرکنی داری خطرناک خبر اکر دعاو والد غائبنا جواندر ایخو غائب دی پیر سیب دی ما کاشی که پیر دی او پیر سیب گوره ما تبطوریزی که دا مساله زما دا مساله هل کعوالو تا یا ملی دعواز که خارو که پروت ده خود قبل نه که لی نو دعواز که ده دهنه یا سیدی او فلانی یا عشب مریدی زما بیمار نشفاور که وقضی عنی دی ما بانی قرز ختمی ده ما بانی قرز ختمی که وحب لی بچه می نسته بابا پیره مالا بچه را که ورز او رزق می دیر که می ده او اته وی ساتروړه شې دا اترولې وسمې نې کیږي ارسه د دانش ویلې دلته کوم را دا کا بابا ودی او وقفلیو ګونهونه هم سیوا شې چې موږ نن پرې خېره په منډای ما نو په فیم راتاو کا نو هاذا اذن شرک داهو مې شرک دی او پادن کینندا چې غړي دی ښا دا چې غړي خلک وي په تریو مکرچه 2008 نو جلالو موته جنریټر په دایې کې تلی ما ویل ته ما غو د بجلی د مسلې او خړی نو ما خپل ته نه او نشد دا عبد الله شاه غازی یې کنه او دا کارونه نه او ته اپوري جوړی شو پاره پیسې کارونه خواري او چت تر پاد مخلوق مې راګېدل غاړه تیرې ده ماده څه چلے او دا بری هغه دې عبد الله شاه غازیserverId ما دڅه کار دی دا خدا ته کار دی که د څوک هوه واکیده سمندر را کوي په دا غاره خو دغه چپ چپ دا, دا, دا, دا, دا خو ډېر دی د سمندر قبضه کړی سمندر په لېو دی او کدی له غونډه حپا شکنه داسه سمندر په بل راړا ما دا ښه ویل دی داخله کنه په ثبوتش دا نه پخاله دا وایي دا ودې لري معمولې سره نه دی د خلکو او دی وروړه که ده عقیده ده چا جوڑا شو چې د سمندر راله او د بچی ورکه ده گزن و فالج خکه ده دانه خکه ده بچه ورکه ده قرض ختمه ده فیده نقصان و منبری و چلمینی ورکه و ختمه یه بادشای ورکه ختمه یه یا ساته ده ده شرک عقیدی ریخا ده شرک ده او د ده طول و زیموار قرآن منتوه پول الله همما مالیکل ملکېته او تل ملکه منمنتشاو په تن زل ملګه ممنتشاو په تو من من عزو منتشا تو زلو منمنتشا بیا د کلښیر الله د دی ټولو سیزو اختیار منطې الله پیدا کولو والله د بچو اوتی بابا نهې پیر نهدي ربو کا پاکانا لهومل خیر اخترونه فکری قام بیا دی کولي یادې کو ژوند دي یو کوم لري ماي داخله کړي پاکانا استمراري منافعه کوي ما کان لهومل خیره ما مخلوق لا د زری بر اختیار پدې کې نه دی ور یو یو قران ذکر چاله جنکې يهبول مي يشاء و اناسن و يهبول مي يشاء ذكورا او یوزاو وجوم زکران و اناسا ویجالو میا شاو کیما چاد جن کی ور کوما چادال خان ور کوما چاد شن ګر زوما چاد شن روانو ما الله یما یفتح الله للناس من رحمت فلا من سکلا کپ سن کی د ډوب کما پکشته او پر جازو نک د ډوب کما صورت یاسین کې وئن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم کزه دوب کوم دی خلکو لدا نسوک نشتا چ زمانه بچی کلا په کرونا راوری کلا په دغه خیم تهان راوری کلا په دغه زمانه زړه کوانم تهان راوری سوڅه شپش بچی آ یو ش موجود دی رورا داغه لړکول او راوستلو والو سوګئ اولیا للی او دی پکا چوز غریتو په نه خد مګا کنه قرونا لا وستو نو والا ختمو نو والا عذبو نو والا منګایه والا بدمنه ای والا امن والا سوګے الله نزارت نه درباد نه پرد نه فقید نه دید ده نه مرله دا ولا مالو دی په یوه نه کړی دی مونګته دا په خودي دی چې دا دا مسائل لیدو قران او سنت نا ممګ لازم دی فعال العالم ایزره علموه په علماو لازم دی چې د مسلو بیان وکړي مخلوق ته او که بیان یې اونکو اول جمبل جام من الله دوس پنه هغه اموران دوس پنه ابدادی خوله تا چوم الله ویزه ولی زه پوهم کوی خبره او زنه ما نو دا امی خو نو پویږي او زوم دغه ته پونه پویږي او ساتم نو دا زما جرم نشه زما سزا نشه سب اخپل هغه آزاد کم هغه پويشي زب پويشم هغه د دلګا ده چې جون نن له بشخي لکه څنګه چې دا پختانه او داخله ک الله دی قران مقدس مبالسم کړي او اخر څو بیان لګي بسره ترديه او ترکو او تجمعات زی او رازی خپل صدقې د امام بافسر کاوه نور د دین سره دا چا کار نشته روان دا دغه د شرک هغه اقسام قران خي منتاب نو د دې وجنا چې د شرک نو څانو نومه بیان کړو، املي برباد دي، بخنوته نچيږي، جهنم یې زیده، ها او چې دې عقيدي والے سوکی نه خپله مسکیږي، قطائف ما پېښ کړي، او نو په سدنو دخلکو مسکیږي. دا شرک چې نو دا شرک دوه قسمه یو شرک یې اعتقادي او بل شرک یې فعيري لري. شرک اعتقادي چې داغه تعلق د عقيدي سره دی. تو خلی پی نه خوزے و کوو نخوزے دن نگن پروکتے تو خلی پی شرک راغلی عقیدہ کې او بل شرکی فیلی شرکی فیلی دا چې آگئی افعال سره تعلق را جی خلی پی او خوزے او کارون اوکی لن دیتا شرکی فیلی ہوئی شرکی تقادی بیا په خپل منس کے سنور قسمہ دے شر فی العلم فی تصرف فی دعا راغ شون چې پاکه د کې راغله د مخلوق په دې کې دا چې الله څنګه ویني الله څنګه خبر ده نو مخلوق هم داغه څه خبر ده الله په څه خبر ده زلبو مراد باندې خبر ده پپټه خبر ده پټریابونو خبر ده تارو خبر ده او یو سره دا وي چې څنګه الله په هر حال باندې خبر ده انو زمان پیر فکیر مره و جونده هم دا غصه خبر ده نو تا شرکو که شرک اعتقادی فی العلم <سؤال> عالم الغیب الله او اللہو نگانا دا پوی سیزونا دا پوی صفات دا اللہ اگا دا چالا ورکا مخلوقنا دیم پویا که کر حالان کزا چی پویگم خو پاسبا با پویگم دا با یو سیز واو نما دا یو سیز اووی نما نو الو پویگم چوسما دې دله نه ني ماورې دله نه ني نو زه سب هو شم چې دا سې څه غلط ته خو او الله بغیر دلې دونو قتل او دونو غوړې به بس دا که اسباب مون بیانو کولای وو چې د شرقي اعتقادي شې د علم وې او قران کریم حدا پوه ځان د ثابته او د مخلوق نه نفي دا پوهه په پټو سيزونو سره په اسنفرېوال الله پوهه ده ګورې نام بیا پوی دی ناولی یا پوی دی نه بارو نقتا نه جون دی او نمری پوی دی پپو سزونو خبردار سره بوسره سوګے یو الله دی او دا صفات قران زل ثابتای او د مخلوق نه نفکای علم به وګړه زکه چې یو سره یو کار نو په اندامونو باندې نبی او صلاتو او سلام په مخ په مخ د زمکه بهترین شخصه آغا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و او د نبی علیه السلام د چاله نه فکې قران کې 90 زکه نه کې ډېر زو نه کې کې سورۃ الانام 500 آیات وګوره سورۃ الانام 500 آیات وګورې تاسو چې په پټو شیزونو باندې ذمہوار صرف زما مخلوق خبر نه لري الله اقول لكم من ذی خزائن الله مغپارہ قل لا اقول لكم من دی خزائن الله ولا عالم الغیب وایا وایا وایا وینابه که خلقه توایا پیغمبره چنویم تاسو تا چمسدا خزانی دال لا دی وایا خلقه تا چنویم ما چا زپویگم آ لا عالم الغیب زن پاپټو پاپتو سیزونو باندیم پاپتو خبر نیمه نخزانو مالک نیمه ولا اقولو لکوم که نویه که چه خیزه ما اسطوری داسو شد ولا اقولو لکوم اینی ملک اران تاسو تا چه زفرشت ایمه اما شلان گونه اسپنگیلی سنگه ناسه اتا اسب بازده کتاپور تو کتاپور اینی عملو اینی ملک اتا سیر لخزانو مالک نه پپټو خبردار نه فرشته نه او ته پیغمبر اوسې کوفارو وی جواب ان اتتبو الا ما يوحي یا زتابيني مگر د ا خبره چلا حکم کيما تذبرنا د الله د حکم تابيما لخزانو مالک نه ما پپټو سجونو خبر نه ما فرشته نه ما د الله د حکم تابيما دارنگی د دا دی صورتِ انعام دری مایاتو گو رہی ہا او سو گو رہا شرک در پوئی اغرق کئی چہتا مخلوق در پوئی اغرق کئی سریعا دری مایات در صورتِ انعام وواللہو وو فی السماوات وفی الارد یعلمو سرکون وجارکون ویعلمو ما تکسبون دلالا اختیار چلی گی براس مانو قطع ازمکو کے نو چه اختیار دا غده بڑا خطا نو مالک ما غده نو پویگی پپٹو استاسو پخکارا استاسو ویالم ما تکسیبون او پویگی پاسبانی چه کوئی پان دامنو چه پان دامنو کمکارکی اما تر پترا که پلک رازی اما تر پترا که پخلی بیانی اما تر پترا زکز پویگ ما عاد ملغی بی وشهاد ایمان سورت اعراف سورت اعراف اس پدیم بزمون چی شورو چی تو اگورا سورت اعراف نہم پارا یوصل اتا تیا ایک سو وٹسی عالم الگیب زیما تا مخلوق لا فویور کیا لاوئی قل انی قل امر کل نفسی نفع لا الا ما الله وا پیغمبره وا ک نلرند په فرد خلزان د فهدې رسول او انځللر کولو مالک د فهدې د نقصان ځان نه یې ما شاء الله ما را چې د الله خوږي فایده نقصان نه صحیح نو چې پیغمبر ځان نه فایده نقصان نشي د رسولې ژوند د پیغمبر ما طالب اورسی نو چه پیغمبر نشی، نو چه خادو کپراتی او پیغمبران ندیو ملی دی، نو اغب صور سه، خود قرآن نم خبر نبیاسوی، ولو کنتو آلم الغیبا لستک سر تو من الخیر، کجزو پویده پاپتو سیزونو بانده، پیغمبر وی کز پویده پاپتو سیزونو، نو لستک سر من الخیر، ما بازان لر خیر خیل دنیا کی جمع کرده خو ما د در خود سیزونو پویه و ما مستنیسو آنبا رسیده ده ما تا سا تکلیفم ما ته با تکلیف دنیا کی نو ملاو شوه قدر پتو بان پویه وی پا پو پتو خبردار سوخ ده یو اللہ ورپسی صورت توبه و گوره پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا لا سوید یو يو يوا یو دسو ته توبه یول سمه پارا ومم من حولکم من الارامی منافقون پیغمبرا چار چار پیدا ستاسو نه د باندې چاون نه دی منافقان مالای په خپل زبیقه خیر کوم حاصل کړه زمانہ وکم ستاسو نه په باندو کې منافقان دی پیغمبرا ومن آل المدینه او دا مدینه والا اونم دی منافقا ستا پکرم مدینه کی منافقان دی تا سران مردو علا النفاق دا سر منافقان چارک لگ دی پا المنافق که توبنو بازی خلا تعلمهم تاغه پیجنی لا تعلمهم تاغن منافقان ن پیجنی نا حنو نعلم زی پیجنم اللہ وی تا سر پسخی والا علیم تا سره پکری کی منافقان دي تا سر چار چاپیره بانډو کی منافقان دي تا سره بر ډیرښ په تیر نه پیژې چې دا منافق دی او که دا سوچر دی الله ویزی پیژما پیغمبر ته وي او الله اوته و تا پتهنیشته دهغې ړ د حال نزه خبرې ما زړ حال دغې یو دی او تتبل څخکاره کوي نو چې ژونې پیغمبر په ظاهیې حالت د انسان خبر نه دی. نو چه خارو کپروب ته و مله و غایب ده پیر و پکیر باز تا حال نسه خبر شی خبر بشی آه ده با خبر ده پاس سعود دیگی کنجش نشی ند بر خبر مرده بیدر ند مدنر آیات پکی نیست و چه پا ملی بانی چنچنن کی نی نا ملی پی جنی چه ده بانی چنچن ناسه که چنچن نا آه ده نورس نکه چنچنی من چن ده خبری یادی دی نو خیر خیر من الله قران هغه سداده حدیث هغه سری تاګه چنچونو خسی می سی وکای پوس کله وی علکا ته چانه یو شروخ شکن نوذو ودی مسل په طرف و گامیلار شی اوذو عمر ابن حمدان زما رخصه وشیدک واپس نک نوذ بز تا دفتر دا وی او نو با سم مارخصه وشوا کله دا موسم لري که شو جوړ پښتو لري بعضي تعويذ غړبه کده چانه او شيو رکشي ها رکښوي شي سمسلي نو ما ته وځه رکښوي شي غلا معلومو نو چې دا سو رکښوي شي معلومه یې کنه دا زه خبرو نه خالي نه ځواب سو رکښوي شي معلومه یې یا غل دا کدی غلو سره اله ار ده دل پاپه چې د سې د دې دي او ته پاپه و چې د موږ بده شېزو ده غله ریساره کې واقعته به تا شیطان پټ کرے تاسو ملګری څه دا خبره کوي او یادې ځان ته اله وې چې زو دې سيزونو باندې په مخلوق خبرې ما په پلو سيزونو خبردار مخلوق نه وي او دې ځان ته خبردار و اله وې حاجت روا یا ځان ته د ال اولویت دا وګی او یا ځان ته سوې اول یا غل یا اله دو خبرنه خاري ده په خاله زیدګه یو خزه پیدا شوه چې یو یل الګه که څه مسلې نو دا کمیس واله او لاندې کې یو ځلانه هغه د کمیس نه معلومات کوي کمیس داسې بوی کې کنا واز بیا معلومی کې چې دا د دا پلان یو جنرال دا پلان کار کوي دا دا چې چر شپه د جادو لري په دصه يردې خلکو به کمیسن روان کړو پلان به تا خلکو ولاړې کمیس معلومات کی. دام قران ذکر کړي کړه کمیس معلومات کوله نو یعقوب علی سلام با د خپل د یوسف علی سلام د کمیس په معلومات بچو وکړه وله بیا جلال هغه له زوی چستا زوشل و خور نو چارو نه خو جونډېره دا خو ته شل مخو ها وینې نه دا را دا خو ته په دې او چيري وینې نه اته خو بیا کړه نو هغه بیا وله جنل انما اشكو بس وحزني الى الله و بيزدع عيناه من الحزن سلويه کاله په خپل بچی په غم په سچلل ستګي سپنيشي وي تور ختم شي پته اوته نه کاغه تطوړې کمې شوتا داغه له داغه زوی ده او دا خپل زوی کمې معلومات نشي کولې او پیغمبر دې جون دې ده هغه خپل زوی ده کمې معلومات نشي کول جون ده او کومړلې او قداسه مسأله ده او نه پیغمبر دې او نه خپلی او دا کمې معلومات کوي یو څه شی معلومه بعد خلک ټول کپلا دا سه محتوا علاکہ تو رکا پڑاکی دداشی معلوموم دام دو قدر جادو دی بعض نکتور کی آہ اپاگی بیاس گئی معلومات کې جادو گردہ جادو گردہ سہر دی پیغمبر پاک دا ترقی نوردلی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چې چتا سرا پسف که منافق بیمان و لاللی تا دے پتہ نشتا آہو زبعید خبردہ د نبی عليه السلام بيبي دا بيبي عائشه عائشه بيبي واکره درني کې بيبي وا او پاغي باندې منافقين او تور لگاول و الزام نبی عليه الصلاه و السلام یو میاش پریشان او نور کې راضي په عائشه کذاکار د نشوي په چاسه ده دارونو امراته و یا خير بدل الله نه بخنه سوال وکما او کني اغاو یا حضر کذری روی مستاغ روگون منافقی نو دکلی دی یومیاش پیغمبر پاک پریشانه دی او چکرمیاش پس واحی را دا داسمانون او نا نبی علیہ السلام مح مبارک اوزه لی دا ادره رو خوشارینه چگک را یا ایش اپشی رو والا تا پاکی ستا داسمانون او نوائی ستا پس فائی را دا پیغمبر یومیاش والی پریشانه دی پویو که اغا وی پرېشانی وله کله هغه کوله یوم میاش نبی علیہ سلام پریشانه پدیو شو واکید عائشه نه ذکر شوه دی کنه ده شوی او عائشه هغه د اړه ملګری وا د ذکر ملګری وا د اړه ملګری وا د کمری ملګری وا نو چې پیغمبر د خپل اړه د ملګری نه خبر نه دی نو ژوند دې پیغمبر دې د خپل اړه د ملګري نه خبر نه دي نو چې پیغمبر نن نه ژوندیم نه دي اړه خیم نه دي نه هغه باز ما استاد کې مې استاد ما هر څه خبرېږي دا د قران د نصوصو نه خلاف نه دی اوسه هاه خلک په دې اوتوبوتو کې سره او خپل اني پرسب رازوم دې کې چاغه اگر وشي شی معلومه یو هغه چې کوم دې هغه دا کې دا ټولې کسی غلطی د نصوصه خلاف دی دا دغه صورته کاف کې چه راځي اولیاء کرام دي تاسو به واقعیا ورودیږه نه سابقه لوی خلق دی اولیاء هغه شو قران دا یې ودو بیان کړي غار کیو د شوی د الله په دین باندې جوړا شوی د مخلوق نه خو یوځه شوی شپه کسان دی داغه یوځه شوی یو په سفر دین باندې روان دی الله د موږ هم داغه په سفر دین باندې روان دی. یو زکه ست لري شوی په غار کې د دنښویو سکای آرام ده پاره چې دنښوی دي د پاښې دي لري او کې شوی دي تپوس ده یو بل نه کوي اله کده غار کې موسولو خو دوو په بازه وتو یو چې راتلو خو نور دی دی کې اوس له دامه خامخ دی یا دمه راستې ده شوی ده بازو یې نه مړه راستې را شوی ده قالو لبشنا یوم تایسنا بر یاد کړه قالو لبسنا یومن او بعد یوم یارب سره کړي یاد زن پرونه قران وی لبسو فی کافین سلاسمه اتین سنینا وزدادو تسع دې په دې غار کې نه ده پاس صدر سو وکاله تل کړیو الله وی نه ده پاس صدر سو وکاله تل او د خپل ځان د حالت نه خبر نه وملم نه دی رانم ونوقلې به هم ذاتل یمیې ذاته شمال کلی په یو الهخواالو ما کلی بهبل الهخواالو ما چې ډډې خراببی نه شي تا سبب هم قازنوهکو د ستګې کولا ی د پرېښې ځکه استګې غلی دی پاتې نه شي دکه قدرې سوقع دسترګې د پټی پاتې شو بیا به غړی دی نه ستګي غاليګي په د اولي روپ کې چاليګي ژوند دي او الله وې د خپل د حال نه خبر ندي نو چې ژوند دي او لیادي د خپل ځان د حالت نه خبر نو چې خور او کپرات دي او ملي او ډيري پیوالالي او د اولیا په تم نه لګي خو ځکه ته وې ولیده خو ولیده خو مال له ژوند دی او دې رم په ولاله د خپل د حالت نه خبرونه زما استاد حال د بس خبر شي چې دې خبر دی او دې زما ګوزن خکې دې زما پالش خکې سوک مال کې سټي او سوک تخاوري سټي سوک جنگلې خلې او سوک پښته خلې وای ز تعالی راغلم کنه وای داو کنه او سوک پیچیلې لال یو سوک ورسونه کې خبر نه دي یو پیغمبر دی حضرت اوزر عليه السلام د مپاره کې راځي سورته بقره کې اوزر عليه السلام الله سلکالا وجله فاماته الله هم اتا من ملک غلال الله می اتا من سلکالا بیا پورته کا غلال الله کملبستا سور وخت غړیتا سلکالا پس غلال جون دې کړی او اوزر عليه السلام تو سور وخت مړوي اوزر علیه سلام وی یو من او بعض یوم یا یور از ملو ما یا سی صدر ازی والی علی آیازو بی اللہ پیغمبر دروغوی نا پیغمبر دروغ نوی خو پیغمبر پویا نده علاوی بل لبست مئتا من اے اوزر علیه سلام تسل کارما وجره وی تا تا تا خلزان پتن نو پیغمبر ده مللی بیا ژونې شوې ته پووسې الله کوې او د خپلځان د حالت نه خبر نه دیژونې پ غمبر په د مغ نه د خپلځان نه خبر نهديژونې یو لیا ددي خوب کې و په کې چلږي سرګې غږي په ټډاړي او د خلځان د حالت نه خبر نهدي نو زما او سا د حالت نه به مېسه خبر شي غړه خودا وي سلام سلام دا رنگیزه په دې قران ذکر کې سورتهود کې راځي ابراهيم عليه السلام سره فرشته را دي دو لسمه پاړه کې چې فرشته و سلام علیکم سلام فرشته را دي فمالبسانج عبد حنید ابراهيم عليه السلام سلام واغسته ده فورن کو تلاله خير زد کو او زه یې اوتاب فلمما سخيو لما ختكو له من مال وله فرشتي فلمما بقى ادي يوم لتا شلهم نكرههم واوجس منهم خوفا چکه لري خوراک مخته کې حضور نو فرشتو خوراک نکاو هغه فرشتي انسانان غنو ابراهيم عليه السلام ان منكم وجدوا نزستاس نو يريدم تاسول خوراک نکوي داغه اغه زمانه کې و دشمنو دشمن خوراک نکاو دې زمونه کې خو مو پر شپم پمته دې کې په ساګه د باندې دزو کې زمونه کار غوښته به ایمان غوډیږي نه د پښتانه مو دا كون خوراک مو کې به حیايي مو کې غند او داګه مو کې شک مو کې اي کې دا قانونو اته چې هو يو شي په کې داو چې ته چا خوراک به وکونه هغه ته به زړه نه رساله راسه دا قمي ته مو زمون ایمان دا خو چې خوراک نه کوي اغاو تووی حضرت من مو مون خوراق نکو پیغمبر ده که آغا تا پت وی چه دا فرشتیری را آغا برسخینی تاو قرآن خب بلزه که وی ای اینن مبزرین کانوی خوان شیطین بیزه مال لگون که خود شیطان رور ده نو ابراهیم علیه السلام ده خب بات وی چې فرشتی خوراق نکو خدا فتح نوی چې دا فرشتیری که آغا تا پت وی چه فرشتیری بی خورسخین نکو ساو نو پیغمبر د فرشته په حالت نه خبر مړي چې مخه مغه تو ګوري چې دا انسانان دي او کده فرشتي وي خو فرشته تم پته د پیغمبر دښت ګوره ها کفرشته ته پته وي چې د دیوال نه اغواس خیره غورزونه دي او ښه دي کې او منګله تیارې ویلی به وی حضرت منګله خوراک مته یال منوړي فرشتی يو فرشته د پیغمبر د حال نه خبرې ني دي او پیغمبر د فرشته د حال نه خبر نه لري یو په حال نه خبر نه دي خبر څو ده یو الله قران هم ته دا تعلیم راکې او چې چا قران وی او یا محمد السلام خبر نه دي ابراهيم عليه السلام خبر نه دي پیغمبر پاک هم خبر نه دي یو یو پیغمبر وګورا عزور السلام خبر نه دي وګورا یو پیغمبر بس ذکر کو هو ها زه ټول پیغمبرانو نفقو سورت المائده یوسن نحم آیات وګورئ یوسن نحم سورت المائده یوم یجمع الله الرسل یوم یجمع الله الرسل فیقولوا ما ذا اجبتم او مقارنه پوره ک الله قیامت کې انبیای د اسلام قیامت په ټول په جمع ولاری وبو يلآم بیا او تا مازا اجبتم سجاواب درکړې شو تا استاد خلقومونو نا ام بیا او تا قومونو سره جواب درکړې او تا دعوت پېش کاو یا مازا عملتم سامل کړې او تاسو موتون او تاسو نرستو قالو نو ايبان بي عليه السلام د الله په ذوالباب کې لا علم لنا الله مجتذ اعماله غیبت نشتا زمنګ د اعماله زمنګ پیغمبر سره خبر دی چې موږ څه قسمه عمل کو خبر دی نه او باز خلک کوئی عرض د عمل کی په پیغمبر باندې دوی مت اعمال پیش کیږي دا خبره غلطه ده کې دوی مت اعمال په پیغمبر پیش کیده حوزه کوثر باندې چې نبی اسلام کله ولال بای الله زمنګ داغه د الله سنا اغه خوګیو په نصیب کې ناغه وزبه حاوزه کوثر باندې ولاله ما خلومه تیاو ته بو بور کوما خلک براروانی زمامه متيان زبولو بور کوما یو ټولګه بداسداروانی چې دا غي د مخونو د خپو نبا د منزونو په وجا پلک خيږي نو نظماد حوض به فرشته واپس کی فلزادنا عن حوضی کما یزاد البیرال سماد حوض نبه دا ش واپس کی لکه سنگ چې یو انسان د خپل خسن نه دیساره واپس نو چه فرشته زما د حوض نو واپس نو نزب چغیکم او سه حابی او سه حابی او سه حابی, اسے حابی ما ته راپري دي جزو ورو بور کم تهګه شویلې زمو متي لري ما ته راپري دي جزو ورو بور کما لو ما تب او وي دي شي فيقال لي يا محمد انك لا تدري ما حدث تا اے پیغمبر اتا پتنشتہ تا خبره اے پیغمبرا لا تدری تل پویږي تا ته پت نشتا چدیستا نو رستو په دین کې جوړ کړیو د ځان نوړ کارونه تا ته پت نشتا دیب نیا کار خلقو په دین کې د ځان نوړ کارونه جوړ کړیو زه کئ تا تن پریدو دوه بود پاړه چې پیغمبر په پات دا ووینه پیغمبر بووي فسوق اللهم فسوق اللهم فسوق اللهم فسو یا الله ته تباہ کی تباہی کی تباہی کی افواسم تبادل نوکه پیغمبر باندې ذ امت اعمال پیش کدن بیا خوا خبر وکړ بای خبر نه دی ښا انک لا تدری تطط نشتا پیغمبر نه پوښیږي ا د دې ځمانه مړه ځه منګ او یاو تد د سینډونو شگی معلومی دي شميل معلوم دی وزیر ول دوکه کوي خارک انبيياء الله <سؤال> مسالم تو بو لا علم لنا مغ ته تنيشه مغ بو نه يو انك انت علام الغيوب يقينا انت خاص ته بو پاپ الله دا بو يم ته تنيشه څنګه چتا ته بو د الله دا رنگه په فرشتونو نه فلل مغرب ته سورته قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا تولى فرشتيبو يا الله موږ نپيوګو ستا علم الله چې تاسو ملکم علم راکړې پاغي پويو دا غې نه بغیر موږ اخوانو پيوګو لا علم لنا موږ ته پويو اسلام علم نشته د ټولو جناتو نه نه دي علم غيب قران کوي د ټولو جناتو سورت السبا سوال لسمايت ذو اشتمه para فلم ما خرتبينت الجن لو كانوا فلم ما قزنا الموت ما دلهم دل على موته ها لذابث إلا الارض تاكل من ساتو قالما خرت بينت الجن لو كانوا يعلمون لغيب ما لبسوا في العذاب المهين الله وګور جناتو د حضرت سليمان عليه السلام په حالت پویو نو سليمان عليه السلام دا الله کور جوړي بیت المقدس داوود عليه السلام باندې وګړي پاتشه سلیمان علیہ السلام چکور جوړاو او واقعب خود ان شاء الله مذاحت کو لو فرشتہ بالا او الله وی چې اے سلیمان ما سر عبد الغالی او کو دنیا ک نور وخت دی سلیمان علیہ السلام او یا لازم دنیا ک نور وخت رو تیار نیمه خوشور ارمان دې دې بیت المقدس د غانمګړې پات نه شي څنګه جماعت پلاډن دې غړې پات شي چې خپل ارمان یې کړی نو الله ورته وځه دا بمنم غنې پاتې نشو ستا چکم وخت مقرر دی پاغه بستارو پرواز کوي ځانه د شیش মহলتاو کا پیغمبر و د ځانه د شیش মহলتاو کو پم ساودره گا الله وي چکمو ستا وخت مقرر دی دمر اغه تیم بد نما سوالما خدا جناب به پوینی ستا روح اوستو باندي شیش মহলتاو شو پم ساوالال سوخ او چکه داغه وخت مقرر شوه نو او ورو ته واغسته شه دوه غسته شه وفات شه سليمان عليه السلام چې نه آله موږ د استاد زوالل نشا لکه بی دیش او دا راز مخکې به دیش پی چټي وا نکره او سو په شیشمه حال کې آهو وفات ده لاش دا زوالل په امصا او ملله پدې جناتو لا پدانیسته دې زمونږ د پیغمبر ژوند دې حکم کړل پهش نو د شپې او د ورځې کارې کار د یو کال کار په شپږو میاشتو کې کمپلیټ کړ اوسه چې ما ها مخ مزدور ته ولالي کار بدل کړې جناتو مثال دې او غلط دی واقعي کې ویژه مناصب نشته پیدا نه نه الله به په تاته کوشش وکړل چې کله د سليمان کله بیت المقدس بارابر شو بس په آخري مراحل کې شو نو د سلیمان عليه سلام چې کمه امصاب باندې ټیک لګوليو هغه چنجو لاندو پخلا وینو نو امصاب ورو ټینګیدنه شنو چابسا پریوتیدا نو دا غلا شو په امصاب باندې هغه مسره پریوتیدا چې پریوتیدا جنات ووري د اوه مونږ تاسو پاتوه چې دا ماړلې لَوْ كَانُوا يَعْلِمُونَ الْغَيْبَةِ مَا لَبِسُوا فِي الْعَزَابِ الْمُنِ داخل لئوی عذابو دشبورو جلے گیاو منگو منگو استاذ دے اولان لگو صدا راکے منگ دا سبت آواش نو پہ جنات دی محا مخبوری او د پیغمبر د حالت نخبر ندی چدا جوان دے رے او قدا امر لے او سو رکے گو رے پریانو ما ماګانو په لګټ راکې په کډیوالې وایګنه وي څنګه چې سې کې څنګه پرې پریان دي پریان زال نه مهتاج دي نو خبره نه دي نو وینا غوړې له غوړې داسې کوي او داسې کوي نه نه شریه د جناتو بیان چې کې سورته جن کې لسم آیات نام کې جنات پلوې وا ان لا نظر شر اريد بمن في عم اراده به ربهم روشدا منګن پګو چاله د شر اراده کړې په دې مقدس مکه او کالا د خیر اراده کړې دا ځکه چې نبی علی سلام الله دنیا د با پیغمبري باندې رهولېګا نو د جنات تلل بر بنشو نو چې بنشو نو د ایلال پرېشان شو چې واده موږ تلل بنشو مشره تعالو هغه وي داس چلو کې چې په دنیا کې سين انقلاب دو والے دې یا راغلي تاسو وګورئ معلوماتو کې څه سين انقلاب دی یا دا کوم مطلق برابر بن شو نو چاته یو لا کا والے چاته بلا لا کا والے کړه شربته ها ما والے او ګورځې دل شیطانان چې کله ها مقام کې نبی د اسلام د صحابي موس کاو نو قران په خلوستو سورت الجن کې راځي او قرآن جنات و آوریدنا او انا سمینا قرآننا جوا واجبه کار شویده عجبه انسان دی واجبه کتاب په دارک رالل او ادا کار شویده خور شوید نو جنات پخبر خبر ندی فرشتی خبر ندی انبیاء خبر ندی یه را که دیشی اولیاء با خبری گه نم اولیاء خبر نو چا انبیاء خبر ندیشون اولیاء خبری گه سورت احقاف پای کې اے یونس وګورې ځای یونس نمبر آیات د اولیاءو نن نه فکرې چې اولیاء خبر نه دی پروتو شې زونه باندې سورته اے یونس آیات نمبر 28 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکتم مکانکم تولسمه او شووركم فزيله بين وقاله شوررك ما كنتم يانا تابو بیاوي فكفااب الله شيء بيننا بينكم کااف الله غواز منګستاسو من کې الله کادي ان ك عن عبكم لغا فيين ن ي منغا د عب منګ تاسو د عبادتونو نه خبردارونو چې تاسو څو قسمه عبادت کړي دېکان بندگان به وي منګ تاسو یې نه مریدان به اورته وي مون خو تاسو پرمبانه شکرانه ورکړي قله ګونو ورکړو خیراتونو څلو چیو ګډا او پسال کړو اغه یېکان بندېګان به اورته وي قسم پاله ان کن عن عبادتکم لغا افلین منګ تاسو د چغونا مغه سالو د چیرو د نظرونو شکرانو نه خبرونو اورا هغه د ځالکري غره منطقه ططا نوا ویننن بابا خبري بابا به سبا قیامت کوي زه ګورېستا د منختونا زه ستاد چیرو د نظرونو نا ستاده خیراتو نسوما خدا خبروما لغافلین نا خبر اهبر ها وګوره دا خبر ندي زه په د کریم ذکر کيم خبردار صلی الله و رسوله الله او وګوره لو ټول انبياله مسلاتنا د انبياو نا د اولیاء نا د جناتو نا د فرشتونو نفئ او كلا و د تمام مخلوق نا برا او خدای سو په کې پاتې نشي غره اسمد چې دوی کو سو اتراجو کې چپلانه په نه دایاب کړي کې دې وی پلانې پويږي سورته نمور ګورې سورته عملอัลتموي قل يعلم من في السماوات والارض غيبا الا الله پنځش پېتا یاد شله می پاره پنځش پېتا پنځش آیات د شله می التوي يقولوا پیغمبره مخلوق ته اعلانو کا لا يعلم من في السماوات والارضی نپویږي هغه مخلوق چې په بالا اسمانونو کې لري او وخت از موږ کې لري ال غیب په پټو سيزونو باندې په پټو سيزونو باندې بسر کوي او نه کته سر کوي بغیر الله الله نام خبردار په پټو شيزونو سره وسو یو الله دې وما ما یشورو نا ایانا یبسون ان پېګی د بندگان چې ده بکلا پټو کډی دې قبرونو نا اسوګ پونې دې پوه یو الله دې قران کې موږ ته یو واقعې بیان کړې او دا یو حیواني بیان کړی دا او د وولو کې حیوان بیان کړي دا مقابل کېدل و انسان دی هغه ته وایي چې ته پوه نه یې ملاحظه پوهیږي ملاحظه کار د مولا کله زکه او ته منکار نه دی کله نو زکه څنګه پټکه او ته پټکه پساره کړي هغه د نور مرغاو نه پټکی جدا لري دا ته قوله مولا چر سوره صبح دویستم د لشته آیات کې راځي الله سليمان عليه سلام د مارغان په خبرو پوهه کړو په یو بل په خبرو الله غي پوهه دا دایي معجزه وي نمل کې سوره نمل نو نمل شلم آیات دی په سفر روان دی او سره سليمان عليه السلام د مارغان وځي واغسته ور ټول ساده وانی که څو به غیرا حاضر شتې اوځي کې ور ټول وزوی ورکړه یو پکې ملاتړګه غیرا حاضر اپکې نو لو دهغه په باره کې سليمان عليه السلام به صداګانې پېښ کړې څو ته وې لا اعذب بنو عذاباً شديداً او لا از بهنو اولي اتي اني سلیمان علیہ سلامی وی ملاحظهګه غیر حاضر دی یا بور سخت سزا ورکوما او یا بته په جوندی نی باندې وباسما او یا بدګه راځی درو وجما ته چې زوونه غیر از رومه یعنی پردمه نا یو طالب شی یو څو دن غیر حاضر شی هغه معلومات پکال کول نه راځی یا لازمي خناده ته کوم مقصد ته ته مقصد پک پورا کې فما کسا غیر و وخیط تیر کنن دیر فورنج مناش اگر کراه مارغه چرا ورسه در ملگری بارک استاز در سزاگانی پیش کری ونی غیر آزه دیر وزیده سزا ورس خوری ها عروی خصو ویداده دل بخیم دل بخیم سلیمان علیه سلاة و سلام مخیط کین از سوگو تا کین آسیده ولا مرگای کوئی خواه او تا کین آسیده او تاوی فتا لآحط بما لم تحت بیه وجئتوکا من سبعن بنا بایقین او سلیمان علیہ السلام زبو ایما پا غصی چت پی پویا نی حیوان دے او انسان روانځي پیغمبر دے بادشاہ دے استاد دے اگر ته ته پوه نه یې څه وای کنه وای ته زکه پوه نه یې اگر که پیغمبري اگر که زم ما استادي اگر که بادشاہ ایت اپو حال نه دی ما پخ پلو سترګو اولې دو زکه ز خبره مو ته خبر نه یې زمانه کې دې پی شپته وې ته دې ها په دې زمانه چې دا بوری دا پیر سیبه او دا ولی سم نه پویږي خدای گواه دا والو غلبه د بیا معلوميږي کوواله مرغی پیغمبر دا و چې تنه نو خیر ده قران وای کدي زمانه کې وای چې زو وځو د پلانې پیر منجوړې ما او ته وای ته وَيَذَكَّرُ مَا بَقِيَ لَهُ نُسْتُرُهُ بِحَالَةُ وُرِيدَ وَسَدِ وُرِيدَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي وَجَدْتُ مَرَأَتَكَ تَمْلِكُهُ وَأُوتِيَتْ لَهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُ عَطَاءَ حَ يَجُودُونَ لِلشَّمْسِ دَكَارَ یا پاغم ملک ده خز بادشایی ما اولیده بلکیس و خز و بادشایی کوله دوی مناشنا ده اولیده چه ده خلکو سرونه نورت کتا نورت سجده کوله نرست پرومت سجده کوله ده میجیبه اولید پیغمبر ده جونده ده استاز ده بادشای ده اولا مرغی تو و توی تنفویگه پویا نو کنه چې باط شاہان پویې دي انبييا پویې دي استادان پو او ژوند پویې دي امرګي پویې ده زکه چاغي لیدلې پخپل حال باندې پوسرګو اوغه نورې دي ولي بپوې شي مول بپوې شي الله دې مو په هله همو کې دي کتابواله لیکل دي از زخایر وعلل بصايب چې پویې دي انبيام پویې دي په پټو سيزونو او لام په لی به پټسیزونو اگر ک خاو کې اوسمن ل خومنګ ځکه کا کارکو کوو چې دا کتابونه خلق بهګوری او دا به سبات دلیل کې پیش کوی په یو دلیل په یو مننظره کې دا کتاب په ساعت ک پیش کړی او چې دیکی دی چې پوهیږ او تاسوای چې نه پوهږې ځکهې من پیش کوومونږ اهم کتابقراند دی په ک دیې یکی چې پرڅوک نه پوهږي به غیر زمانہ د دې کې لري سېنتی صفاکه زدا کدا خبره ا چېلمه ثابت دی هی هی موریسمو او د حافظ قرانم د دې کې لري الحافظ د حافظمو ما پهول و چې نه به حافظ او از قران زکی نو تو تیګم لیکل سره چې ځان کده په مقصد یاد کړی وي څنګه چې هبدو داز مقصد یاد کړی وي نو د به کتاب دا شې لیکلو چې ملې پوېږي دبلی کې له دا کتاب خو په دې کې د حلیقری دی سنتي صفه کې چې علم غیب ثابت دی اې دا وی غټی دی کری ګورځو دا دی ماته کړ همچا په دې کتابونو په صفه وای بحث علم غیب ځکه دا خبره چې علم غیب ثابت دی نبی علی سلام لره علم غیب ثابت دی اولیاء لره بلکه عام مسلمانانو را علم غیب ثابت ته عام خلکم پویږي پاپو تو سيزونو باندې دا, دا دا حالت ته الله اکبر دې علم غیب شته پاپو تو عام خلکم پویږي انبييا خو پريدا او ريا خو پريدا او زه دمنه کده قران منو تاسو او خالوی <سؤال> ګوتو تا دې مولا خلاف کې ولې مولا به قران خلاف کړی دی ودانه وچ و مولا تا د قران ولې خلاف کړی څه د حیفل ظالما چې قران دې یاد کړی دی د دې کلمې د غلط کتاب دې راغتہ بد نسبت نه کې د چې داغه په کتاب په غلطه خبرت کوم ماته بد نسبت کې ماته بد مغو آیات ته بدوایا چې دې کله غلط کړی دی پوه شي قران و ان پوئیږي او دی وی پوئیږي دی وی په خول جایز دی زخائر ديال البصائر الحافظ کفایت الله زده گی مولوی صاحب خوره الحمدلله جان مولوی صاحب قریدا کتاب دی کری دی او دا عبد الله جان مولوی صاحب بدی 10 ختم ده چې دا کتاب صحیح دی سوچو کوس سوچو کوس وی کبو نه خول جایز دی حلال <سؤال> کی دیارلس نس احادیث دیار نس چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مړه کړ دا د قبونو په خولونه نه ها رسول الله صلی الله علیه وسلم ایوجا سسل قبر او وابن علی نور دې مساجد دې کې باداش ان شاء الله خوش داد خلکو مونږ به دا خوی ان شاء الله چې دا د غلط کتابونو لیکل دي غلط کارونه کړل دي مونږ به په داګه خوی چې موږ دا لازم دي ما غلطکارو کو، ما غلط مسئل روکر پا خل کو لازم دی چه مانتا پوسو کی تدا مسئل روکره پا کمه طریقه دی کرده پا غیر لازم دی پا مام لازم دی رو نو منگل پا کار دا دی دی ولینا علماو لیکلی دي زمان دا فقه موتبر کتابو ندی آغی لیکلی دي. من قال ان ارواحل ان ارواحل مشایخ حاضرت تعلمو سوگ شوی شو چدنی کان و خلکو دو غلماء و روحون رازی و حاضری گی پا بلو بانی کینی وزی پزر ورکی پا خامی وی خلکو نی ویده که شبی روحون رازی وزی پزر ورکی بلو ناستی دست چرگانی چی بلو بانی گردی پا دیوال بانی گردی وی شبی روحون پا بلو بانی راغی دی ما خامی دی ما خامی زر ورکی قداد چا عقیدرانر نوت تک فرده کافر دیده دا کفر داده دا دا چال که دیده دیده کفر قاضی خان دریم جل پینزه یا صفه کلی کی بزازیه شپک شپاق جل شپکم جل دری سوا شپکشتم کلی کلی برورایق پینزم جل یو سل پینزمشتم صفه کلی کی مجموع تلفتاوه دریم جل پاس صفه کی دا علم گیری دویم جلد دو 203 صفحه کېږي چالم الغيب 150 صفهم خاصد چا دا یو الله دا روړ نو تاسو کول پکارنو پمنګ دا لازم نو ملقات لیکلي دي دریم جلد 100 صفحه کې الكفر على اعتقاد انه هو عجم الغيب دا د کفر قیدا چې یو سړی په نه پوئږي په غو باندې دا د کفر قیدا د نه بیان کړی کتاب کې توڑا علماء وی ملال قاری اغذ کرکی انن نبی شرفیق اکبر یو سلو ادر سمسفہ کې چې نبی علیہ السلام پوئیگی پا غیبو دا کفر اقیده دا اغاوی تول انبیاء اولیاء عام خلک پوئیگی ملال قاری شرفیق اکبر کری کری که چا د پیغمبر پا بارک دا اقیده دالا چې پیغمبر په پټو خبر دے حرک کافی صرف پیغمبر نورا اولیاء خلاپ ریدا آمو سمان خلاپ ریدا آو عینی لیکیری دی دا بخالی شرح دا ایو لسم جل پینز سوا شرم صفا فتر قدیر شامی منمت رسائل علم سنورم جل تین سو تیس کلی ها مند غیفه و کافر ها ابن العربینی کلی دویم جل اوو سوا یودر سفا کے سوچ دعویٰ کئی دفتو سیزنو چا دے پوئی گی نو دادو کو فرقی دارا دادو کو فرقی دارا زادر فرق دار مسیر اتم جل ایک سو پینتیس کلی کی مراغی تفسیری مراغی یوکم در شم جل ایک سو چار کلی کی بیزاویری کلی ترمیزی نسائی مدارک جامع البیان امن کسیر قاضی دا ټول کتابونه دي کی چې څوک وې فلانې په پورتو سيزونو خبردار دي پوېږي دا د کفر نه خارې دا د کفر اقې دره اوسم کو څوک وې د رخصې شی معلوماتې د نوک نه معلومات کې دې نه معلومات کې دې نه معلومات کې او دې پوېږي دې راشيږي دا ټول د کفر کلمات ته توبه وکړو که چا دا کلمات وې دا کې د ساتري ا درنه لری کی بس پوهانو او کبیام پره کې داغه دا عقیده راځي نو دا شرک اعتقادی فی العلم ده چې عقیده ساتل پزړه کې او د الله چې کم صفات دي چې هغه په ارسه باندې خبر ده پوه ده دغه صفات دي د واړو مخلوق لوړ کی پیغمبر لا ولي لا جوندي لا عمل نو ده شرک او شرک اعتقادی فی العلم او موږ خور نوړو خوا حدا سوک عبد الله شاه غازی ګونی هغه پوی څوبل ګونی څوبل ګونی پوهه سره په سره څوبه یو الله دې په شرک اعتقادی فی علم باندې په سلورو قسمو شرکونو کې شرک اعتقادی جو عقیده سره تعلق باندې بیان وکړه الله دې مونږ له پدې عمل کولو توفیق راکړي کده چا داسې عقایدو پکا چا عقیدې سم کی نه پوی دا بعد قران له دلایل پاره خودل زد نبکار نالو نبکانالو و عیناد نالو سبا دا شکله شوې چې زه پوړ نه و زمو خو دا زړه د کومې له د اواز کو چې خلکو کړی جهالت ته باز خلک نه پوې دی ناخبر دی د سی او د غرس په من پہچان کو چې دا غلط و دا دی او داسې نه مو دا لازم دی او خو بیا د عوامو دا د خلکو دا منی نه بیا چې د کم جواب سبا قیامت کې ورکی غبل نه ځان اوس نه بیا تیار شي واخره د ځمږ د نو دریو شروعونو بیان کولې انشاء الله زمنګ در څهار نه هبې شروع کی یو سو په څنګه د تی مون بیا بځو انشاء الله او فل حال نه هبې زکه ها موسم ډیر زیات یخ دی با د کسان ناز یو دایم دا چې د سورلو د ټرافیک کم مثلا ډیر زیاته جوړه کړې د ټرافیک جام دی لکه سنجاني بنديري نو موږ د کوشش تو سو وخت نه هبې بیا د تی مون اوسه خبرونه ده ماستر ټان پروګرام څه دي؟ اوو باجه ماستر ټان ښا اوو باجه ماستر ټان د پاره زده کم کسان سار نه دسته شوړي دي تکلیفي صعوز دي په دغه د پاره ماستر بیا موږ د درس بیا لګو تقریبا د اوغو نشورو کوټه سوب ور د درس هغه قرب هغه اول نه کومه تاخاتونه دواګ چې لازم ټول ګناهونه ماف کیږي زمونګه چې کوم بیماران دي الله د ټول نصيحتونه ورته څنګه والدين دي زمونګه ستازان دي زمونګه مرګري دي ناري نه ده زمونګه بچي زخه ده بیماران الله د ټول نصيحتونه نصیب کړي الله د شفا را کړي بعض زمونګه ستازان دي چاغه پر شنو نه کړیږي هغه په ستورو پراتیږي په اسپاټالونو دی الله ټول شفا یې هغه كامل نصیب کړي الله زمونګه ټول حاجتونه په خپل ځواب کې قبول کړي سوره مشکلات دی الله زمو مشکلات ختم کزمو دې ملک دی یا الله زم موږ د ملک د غلطو شرونو فسادونو څخه یا الله زم موږ په حل بامه و همغه سوره مسلمانانو دی الله د ټول امدادو او کا چې په کوم ځای کې مسلمانو سپټ سم رکاوټه په دې ملک کې په نوو او ملک کې ظلم او جاته دا غې سره دی چې یا الله موږ دا غې ناقار خلکو د پنځې ظلم او جاتینه کا چې دا چا بچی نشته الله د منځه بازه مرګري زنانه دي چې 15 کالو ژوند او چا کوم به شوشو بچی نشته الله هغه صالحان نیکمله بچی ورته یا الله پاکه دایو میوهه او د دې سره د ارجاحت په وستی زمونږ کډېر امرسته کې دوه اغانې غواړي یا الله پاکه ها نیکمله اولاد او ورکا او چې د 4 سال لا د سرګو یو خاله وګرځا یا الله پاکه چې د 4 شتي پس ایزیدو که اللہ اغرشتی جوری کا دا چکم جماعت دیزیتر آغیره اللہ دین د خیر کاروالا او اللہ منگا دا دنیا او دا خیر دا نیمتونو نمالا مالکا زمین دنیا آخیر خیرستا کربناتا خبرنا زمانگا دا موباین نمبر سپر تین سفر تین سو دیل سو ان بہان میں ستا او سو دیل یہ افن نمبر سفر تین